Tjena och hallå! Välkomna tillbaka till Tid för podd, Sveriges enda podcast om James Bond. Vi är framme vid avsnitt nummer 29. Och kommer idag att släppa fram Emil i rampljuset. Då han ska kliva in i rättssalen och redogöra för Bondseriens rättsliga tvister av olika slag. Jag är personligen väldigt förväntansfull på det här avsnittet. Jag tror att det kommer att bli ja, intressant som tusan att få höra Emil Goloss i det här ämnet. Som är hans lilla specialämne och som jag i alla fall inte kan så mycket om personligen. Och eftersom Emil gör det stora viktiga jobbet idag så sitter jag kvar här på Moderators, moderatorstolen <laughs> <laughs> Och jag ska försöka hålla tunga rätt i mun de få när jag säger där, det här jävla avsnittet Det är lättare sagt än gjort faktiskt Ja, exakt <laughs> um, Och med det så är det då jag som är Rickard och som vanligt så har jag med mig, vilka då? Jag heter Otto som vanligt faktiskt Och det är jag som är Emil då? Och det är jag som är Emanuel Trevligt hur står det till med kollegiet, poddkollegiet idag? Ja men det är fint faktiskt, det är bra. Det är, ja, jag vet inte, bra börjar bli bra väder också. Det är kul att kul, kul att vara ute, skönt att vara ute ska jag säga. Eh, faktiskt. Så det ja, det här, det här å, halvan av året gillar jag mer än den andra halvan om man säger så. Så att, det känns väldigt skönt faktiskt att det går åt varmare och ljusare tider. Nu när vi spelar in är det fantastiskt väder ute tycker jag. Mm. verkligen. Jag tror det var typ 15 grader ute när jag... Jag har inte varit ute idag, men någonstans mellan 15 grader, 15 och 17 grader. Det skulle vara skönt att vara ute. Inte för att jag är ute, men... Nej, just idag har jag faktiskt inte varit ute, men annars är jag ute rätt mycket faktiskt. Nej, jag har inte läst av termometern, men... Exakt. Låter som Flemming där. det är Flemming. Okay, jag, jag säger egentligen samma sak som förra avsnittet. Det är mycket att göra nu, det är en intensiv period. Och eh, speciellt, med av ja, speciellt med avsnittet så har det blivit extra mycket att göra nu. Eh, men det är kul, det ska bli kul att snacka om det här. Det blir ju en liten eh, ska vi säga, experiment för podden också. Med tanke på att det blir mm. lite åt, eh, lite radiodokumentär och lite vanliga tid för poddsuret. Så det blir lite ja, verkligen. Eh, intressant. Testa någonting helt annat. Ändå har du tid att gå på Dramaten. Ja, då har, man, då har man alltid tid ja. Alltid tid för Dramaten ja men... Ja, ja. ja, men med mig är det bra det är, som Emil, det är mycket att göra nu Rent allmänt, jag har inte under mig så mycket bond På systerna mm. um, Så det är, det är kul, roliga tider vi lever i I övrigt så är det väl en följetong just den här delen av podden Att jag måste prata lite om, om Raymond Benson Och statusrapporten där Det, det går inte framåt jag, jag står fortfarande still i den här jäkla boken Ja, men i övrigt är det jäkligt bra med mig du ska, Det blir ju Bond sen om några veckor äh, Två veckor Ja, det stämmer Med äh, oss Det stämmer, det blir Stockholms resa. Ja, rykande färsk bokning mm. Det är bra det mm. Ja, men det, det är fint på min kant också Jag, jag kommer direkt från jobbet lite så här upp, lagom uppstressad som man kan vara Men har tryckt in med två äggmackor och lite bananchips och ni ny... så jävla <laughs> konstigt blandning. Jag har nyupptäckt bananchipset. Det är så jävla gott. Jag hade glömt bort hur gott det är. Oh. Jag, jag känner det. Bara bananchipsen kommer göra det här avsnittet grymt Kära känner. lyssnare, nästa specialpod blir de bananchips. Du kommer Rickard att göra liksom, Rickard kommer gå bananas liksom. Nej, men det är ju skojt, faktiskt. <laughs> Uh, yeah. uh. Ja. ja. Um, jag kan väl bara innan vi dör igång med det viktiga slänga in en fin påminnelse om att det faktiskt bara om ja, vad blir det? ungefär en månad släpps en till Young Bond-roman, Steve Cole's sista, som ska heta Red Nemesis. Jag vet inte om vi, vi kanske har nämnt det, det har vi säkert gjort, men det är tål att nämnas igen. Och eh, jag är ju taggad som tusen som vanligt. Lite ny eh, bondlitteratur. Eh, det är ju liksom inte vuxna bond. Men eh, de är bra, alltså. Vissa av de här böckerna, även i Young Bond-serien. Så att, <hör> det blir kul, faktiskt. Eh, och det kommer väl jag också fått upp någon gång framöver. Mm. Det händer ju ändå lite. Visst, vi har ju... <hör> vi tycker att det är segt. Fan, det kommer ju aldrig en ny film. Men... Eh, Leter man sig in i andra medier så finns det grejer att hitta ganska ofta som kommer faktiskt. Mm. Ja, så är det ju. Eh, men det var bara en liten shoutout för den. Och nu så tycker jag att det är tid att lämna över till Emil. Eh, och då kör vi igång avsnitt 29. Tid för rättegångar och maffiabossar. Tack så jättemycket för den avlämningen. Och innan jag egentligen går över till att prata om första... Första fallet här så vill jag väl kanske förklara lite vad det här avsnittet egentligen kommer att bli och vad vi kommer att göra. Jag kommer då att prata om tre olika rättsliga strider som äh, ha, antingen har varit äh, Eon själva direkt har varit inblandade i eller på ett eller annat sätt har koppling till äh, bond -serien. Och förklara vad det var som hände, varför det hände och sen så får väl vi kanske tillsammans diskutera och reda ut vilka eventuella effekter det hade på på Bond serien och på det där som vi faktiskt fick se på film. Det som faktiskt kom på bio och hur det faktiskt har påverkat det. För det är ju faktiskt en väldigt uh, viktig grej att uh, ta upp det här. med. Uh, men uh, med det sagt så tycker jag väl att vi kan hoppa in i vårt uh, första fall som är Kevin McClory. Och vi inleder vår historia med att resa tillbaka till tiden innan Doctor No och innan bolag som Ian och Danjak existerade. Flemings bokserie om James Bond hade ju succé och han letar efter möjligheter att få James Bond till tv eller film. Bland annat såldes rättigheterna till Casino Royale för 1000 dollar och gjordes som en live-pjäs på amerikansk tv. Förutom där fanns det flera intressenter men Flemming lyckades aldrig komma överens med någon och en av de som var intresserade var NBC som ville göra en tv-serie med namnet Commander Jamaica. Och där karaktären skulle heta James Gunn. Fleming skrev ett utkastet pilotavsnitt som handlade om kriminella på en ö som störde raketer från Cape Canaveral ur kurs. Och när detta inte blev av så omarbetade han boken till Dr. No. Men saker och ting skulle dock komma att förändras när en man vid namn Ivar Bryce introducerade Fleming till Kevin McClory. Bryce var en livslång vän till Fleming och träffade Fleming redan 1917. Fleming var nio år. Och de blev genast goda vänner. Bryce var en riskkapitalist och filantrop som på senare år hade blivit mer intresserad av filmbranschen. Och Kevin McClure då? Jo, han föddes 1924 i Dublin. Han hade länge haft ambitioner att bli skådespelare men efter en allvarlig incident under andra världskriget när fartyg han befann sig på blev träffat av torpeder från ubåtar i Noratlanten blev han och andra fast i en livbåt i 14 dagar. Maclory med kraftiga köldskador tillbringade 9 nio månader på sjukhus och fick kraftigt försämrad talförmåga. Och när talet kom tillbaka så stammade han. Detta gjorde att han istället vill sikta in sig på en karriär bakom kameran. Och jag tycker väl ändå att man får säga att han hade en ganska framgångsrik, var ganska framgångsrik med de filmer han gjorde. Han var bland annat Second Unit-regissör på Moby Dick 56 och associate producer på Jorden runt på 80 dagar där han bland annat helt ansvarade för delen i Paris. Men efter det intensiva arbetet på Jorden runt var han utmattad och till Bahamas. Och där föddes en idé om ett stort undervattensäventyr vilket inte hade gjorts sedan Disneys 20,000 Leagues Under the Sea. Och filmtekniken hade dessutom utvecklats väldigt mycket. Och han försökte träffa samarbetspartners för projektet och det var under den perioden som man eh, träffade Ivar Bryce. Bryce och McClory bildade då ett samarbete under namnet Sanadu Productions. Det blev dock inte något undervattensövertid den här gången, utan istället gjorde de filmen The Boy and the Bridge, där Bryce stod för finansiering och McClory för produktion och regi. Filmen släpptes 59 och det var i post-production när det planerade framtiden som Bryce frågade om han hade läst någon bondbok. bok svarade nej, men läste därefter flera av böckerna. Han ansåg att böckerna var sadistiska och inte tillräckligt visuella men ansåg samtidigt att det fanns stor potential i karaktären. Bryce och hade ett möte med Fleming, som inledningsvis ville filmatisera någon av de böckerna han skrivit. Fleming föreslog Diamonds of Forever och Live and Let Die men McClory ansåg att det krävdes en helt ny historia. Fleming var ändå väldigt glad över att det i slut fanns ett seriöst intresse. Och efter, efter att ha sett The Boy in the Bridge skrev han till McClory och sa Det finns ingen annan jag hellre skulle vilja producera en James Bond-film. Ernest Cuneo, en vän från kriget i en flämling, kopplades in i samarbetet. Och Cuneo flämnings äventyr i Las Vegas hade för övrigt inspirerat till delar av Diamonds are Forever. De fyra herrarna träffades i Moines Park, Essex, England, där de diskuterade manusidéer. Cuneo skrev efter en promemoria daterad 28 maj 1959, där han skrev en synopsis baserad på diskussionen och skickade till MacLory. Och det här var alltså det första utkastet någonsin till en bombfilm. Och en kort summering är att spioner har infiltrerat underhållare som reser mellan olika NATO-baser för att underhålla trupperna. Och syftet är att detonera en atombomb på en amerikansk militärbas. Bond går undercover som underhållare och identifierar spionen och följer honom till Bahamas. Där upptäcker han att en östeuropeisk, östeuropeisk stormakt har en flotta med fiskebåtar utrustade med undervattensluckor genom vilka atombomberna ska flyttas till från en ubåt. Det hela slutar med en stor undervattensfight samtidigt som en konsert med Frank Sinatra pågår ovanför ytan. Flemming älskade idén och balansen men allt följde inte smaken Utkasten utkastet saknade en kvinnlig karaktär som skulle vara ett kärleksintresse och Fleming gav därför förslag på en kvinna som skulle arbeta som dubbelagent. Kvinnans namn som Fleming föreslog var Fatima Blush. Och eh, namnet förekommer varken i boken Thunderbolt eller filmen Thunderbolt, men återkommer se det mera i Never Say Never Again. Och där får vi kanske se som en post mortem vink till Fleming. Och eh, jag vill också här direkt göra klart frågan om Spectre och vem styrde det var. För Flemming gillade inte idén att direkt peka ut Sovjet eller någon annan stormakt som skurkar och gav därför ett förslag på en skurkorganisation vid namnet Specter. Och namnet Specter har ju en koppling i Flemming genom Spector-apparaten i From Asia to Love och Spectreville i Diamonds of Forever. McClory hävdade senare vid rättegångar att det var han, han som kom med idén att det skulle vara någon annan or organisation. Men det är helt klart att de karaktäristiska dragen med Specter eh, och namnet då Specter är något som var. Flemings idé Nåväl, eh, trots att det börjat samarbeta och lägga fram idéer fanns det inte något avtal ännu mellan Bryce eh, McClory och Jan Fleming. och samtidigt började intresset för böckerna att eh, öka i, i både film och tv-form och eh, till slut så skrev Fleming ett kontrakt där han skulle få 50 000 dollar som CD-mera skulle användas till aktier i Sanadu. I utbyte fick Bryce och McClory rätten att göra den första James Bond-filmen där Fleming skulle skriva ett första utkast som de andra fick bearbeta som de ville och Flemming skulle bistå med rådgivning i de frågor som behövdes. Flemming började skriva ett manus baserat på Sina och McLaurys idéer med Ernesto Cuneos promemoria som bakgrund och manuset var klart i slutet av juli 1959. Och rent manusmässigt så var det faktiskt en katastrof vilket inte är så konstigt för Flemming var ju ingen manusförfattare men flera intressanta saker introduceras här, bland annat två karaktärer vid namn Dominic Smith och Emilio Largo och även en jakt vid namn Virginia. Domino dödar Largo med en kolsyraharpun och använder det av en Geigermätare för att undersöka om bomberna var de bor på jakten när kommer här. Sovjet byttes ut mot den italienska maffian och alltså inte Spectre och namnet Spectre förekom för övrigt aldrig något manus. Inledningen skrivs också helt om och nu var det ett rån mot en engelsk militärbas som förvarade atombomber. McClory gillade överlag idéerna men köpte aldrig Flemings förslag om hur skurkarna skulle komma över bomberna. McClory föreslog istället vid, eh, vid ett möte i Frankrike med Flemming att skurkarna ska infiltrera ett flygplan och kapa flygplanet under tiden detta är i luften och sedan flyga under radan och landa i vattnet i Bahamas för att undsättas av skurkarna på jakten. Idén hade han fått efter att ha läst i tidningen om ett bombflygplan som spårlöst försvunnit. Samtidigt letade man efter en manusförfattare för att skriva ett ordentligt manus baserat på idéerna. Man tog kontakt med en viss Paul Dean som efter ett möte med Fleming tackade nej. Dean gav dock vissa förslag på förbättringar och förklarade att han var säker att filmen skulle bli en box-office-succé. Dean skulle se det med att tillsammans med Richard Maybaum skriva manuset till Goldfinger. Samtidigt började Fleming och Bryce bli allt mer övertygade om att Zanadu behövde hjälp för att lyckas. De började fundera i banor om ett samarbete med ett större Hollywood bolag men till slut landade det i att McClory inte kan regissera filmen, utan de behövde få in ett större namn för att locka till sig större skådespelare och få hjälp att landa ett stora distributionsavtal. Fleming började också allt mer tvivla på McClory. Han gillade honom inte personligen, men uppskattade hans idéer och passion för filmen. McClurie själv ville dock både producera och regissera då han såg filmen som sitt projekt och lite som sin film. Därför sköttes dessa diskussioner mellan Fleming och Bryce i hemlighet. Och ett av namnen som diskuterades var Guy Hamilton. Men, men efter att Bryce sett filmen North by Northwest så blev han övertygad om att Hitchcock hade blivit det ultimata valet. Och den 18 september 1959 skrev han därför till Fleming och sa... It's the most terrific bonsai thriller, almost plagiarizing and superb. You must manage to see it somehow. McClure fick till slut reda på det och accepterade Hitchcock, bara om McClory fick producera. Fleming skrev till Hitchcock och ett möte anordnades. Att Hitchcock var intresserad hade dock ekonomiska implikationer som oroade Bryce och McClure. Filmen hade, hade en planerad bundet, budget på 800 000 dollar och hitchcock Gars estimerades ungefär 400 000 dollar. Och så väldigt lite skulle faktiskt bli över till filmen. Och plus att vid tidigare filmer som Hitchcock gjort så landade endast 25% av vinsterna till filmbolaget. Och filmbolaget var dessutom tvungna att finansiera allt. Så det skulle bli en dålig ekonomisk deal helt enkelt. Fleming var dock inte allt för oroad över detta. Han såg det istället som att skulle garantera en succé och intog en mera ja, vi får vänta och se attityd till hur vinsterna skulle fördelas. Samtidigt som ett samarbete med Hitchcock skulle ge andra otroliga fördelar när det kom till produktionen. Flemming hade inte heller något emot att James Stewart, skådespelaren som Hitchcock ofta samarbetade med, eventuellt skulle spela James Bond. McClure var dock fortsatt orolig över att hans position började bli allt mer marginaliserad. Samtidigt som Flemmings diskussioner med Bryce började tillta diskuterade det även strukturen vid en bolagisering av Saner Doin NASO. Bryce som tidigare varit inställd på att McClory skulle få ägande i bolaget ändrade sig efter samtal med Fleming och de gjorde upp en ägandestruktur utan att McClory skulle få några andelar Storleken på Flemings ägande skulle bestämmas dels utifrån de 50 000 dollarna samt rättigheterna som man skulle överge till bolaget Samtidigt skulle olika välbeställda bekanta investera i bolaget och för ägande. Bryce skulle bli den största aktieägaren i och med att det var han som satsat mest pengar på projektet Även om McClure var med och grundade Zanadu var alltså att han skulle bli helt utan några aktier eftersom att han inte investerat några pengar. Däremot skulle han bli ansvarig för filmproduktionen. Bryce och Fleming hade alltså börjat manövrera ut McClure allt mer och mer. Och Zanadu skulle aldrig komma att bolagiseras. Under tiden som de väntade på mötet med Hitchcock blev nästa man in i bilden som skulle bli väldigt viktig för den här historien. Nämligen manusförfattaren Jack Whittingham. Whittingham träffade McClory och Fleming i slutet av oktober och läste även Flemings utkast. Han var mycket entusiastisk över manuset och började genast komma med kreativa förslag. Whittinghams deltagande var dock villkor att Bart Hitchcock eventuellt skulle vilja plocka in egna manusförfattare. Och även om Whittingham gillade idéerna tyckte han att kvaliteten på manuset var under all kritik. Alldeles för mycket dialog och film som ett visuellt medium utnyttjades inte alls. Baserat på de olika förslagen som Whittingham och övriga gett skrev Flemming ett nytt manus. Alla gillade ändringarna och McCrory blev allt mer om att Whittingham var rätt man för att göra jobbet. Och den viktigaste ändringen i Flemmings andra manus var att den numera ikoniska flygplanskapningen förekommer. Och jag tänker inte lägga speciellt mycket tid på diskussioner om vem de hade tänkt spela Bond. Men jag kan... Säg en sak och det är att i november 1959 så hade McClory ett möte med boxaren Ingmar Ingo Johansson och McClory skrev följande ett brev till Bryce efter mötet He is looking for an acting career and my golly he would make a wonderful James Bond. Unfortunately I don't think we can do anything about his Swedish accent. If only we could dub the voice. Uh, Hitchcock tackade ett slut nej till projektet för att göra psycho och Anledningen till att, jag, till att jag överhuvudtag tar upp Hitchcock är för att jag tror att det här var en väldigt viktig punkt. För hade Hitchcock tackat jag hade filmen med största sannolikhet blivit av. Och eh, trots att Whittingham jobbat länge med bombprojektet eh, nu hade inget formellt kontrakt skrivits. Men den 7 december eh, och filmen hade för övrigt tänkt att börja spelas in under våren så skrevs det kontrakt där Whittingham, Whittinghams arvode bestämdes. Och viktigast av allt, rätten till manuset skulle hamna hos McClory. Whittingham använde Flemings andra manus som bas och lade till sina egna och Maclaurys idéer. Totalt skulle Whittingham skriva tre månus. Projektet fick dock fler och fler problem. Maclaur kunde för det första inte hålla sig från att spendera pengar. Han spenderade friskt samtidigt som The Boy in the Bridge, hans första film, hade misslyckats helt med att dra in några pengar. Bryce som i stort sett finansierat allting ur egen ficka började i december 1959 att tveka. Fleming hade gett tillåtelse att använda namnet James Bond på två villkor. Att filmen faktiskt blev av och att Zanadu skulle bildas. Inget av detta hade ännu skett. Och Bryce sa att han kommer fortsätta på projektet till den 15 februari 1960. När ett slutgiltigt manus av Jack Whittingham skulle vara klart. Den tilltänkta budgeten för filmen hade också växt väldigt mycket. Och var nu tänkt att kosta 3 miljoner dollar. Tre gånger så mycket som Dr. Noe så småningom skulle komma att kosta. Och det är också här som de första tecknen på att det förekommer en förvirring kring rättigheterna. Fleming hade i ett brev till Bryce angående hans önskan att dra sig ur skrivit att Bryce åtminstone hade rätt till manuset så skulle inte gå helt lottlös ur om man skulle, skulle lämna projektet. Och Bryce hade i kommunikation med Wittingen med Januari refererat till det som sitt manus. Fleming lämnade London i alla fall i januari för att spendera januari och februari på Jamaica som han alltid gjorde. För att sedan ha en konferens i Nassau med dem över när manuset var klart. Där började han arbeta på sin nästa roman. Vad McClory och de övriga inte visste var att han började arbeta på en roman baserad på manuset. Och varför gjorde då Fleming detta? Jo, han hade helt enkelt slut på idéer och han övervägde till och med att döda Bonnie sin nästa bok. I Flemings bok så läggs Shrubblen till maffian ersätts av Spectre och maffiabossen eh, som skulle vara huvudskurken i filmen blir Blowfelt. Så det är alltså helt klart att det är Fleming som har fan Blowfelt. Whittingham skulle senare i rättegången hävda att Fleming endast lade till Shrublands för att och göra andra mindre ändringar endast för att inte kunna bli stämd för upphovsrättsintrång. Whittinghams manus var hur som klart den 3 februari 1960. Och det hade under den här tiden börjat bli två läger. Fleming, Bryce och Cornuio på ena sidan. Och McClory och Whittingham på andra sidan. När manuset var klart gav Whittingham endast ut till McClory som blev den första att läsa det. McClory åkte till Nassau för mötet men Fleming hade lämnat dagen innan. Han träffade Bryce och blev förvånad när Bryce sa att filmen inte borde produceras av Sanado utan av ett annat bolag. Detta gick emot vad som tidigare sagt att McClory skulle producera filmen och det var upp till Bryce om han ville dra sig ur. Bryce och Fleming hade även varit i kontakt med MSA om att göra filmen. Manuset skickades till Fleming och efter mötet åkte McClory för att möta Flemingens hus på Amerika i vad som skulle bli ett stormigt möte som senare var delad meningar om vad som faktiskt sades. Enligt McClory var det i alla fall helt uppenbart nu att Fleming och Bryce inte längre ville ha honom och att Bryce och Fleming försökte ta Storin från honom. Och det var också här som McClory för första gången fick reda på att Fleming skrev en bok baserad på Storin. McClory bryddes dock inte nämnvärt om det som att han antog att Zanardo skulle få en del av kakan i boken. McClory föll tillbaka till Neso för ett nytt möte med Bryce om hur projektet skulle fortskrida. Bryce sa då att McLaurie får sex månader på sig att fixa finansiering och förbereda filmen själv. Och vi är nu i mars 1960 och McLaurie skulle därmed få till oktober på sig att rädda projektet. Misslyckades han skulle Bryce få använda manuset som han ville. Flera frågor diskuterades även under mötet om respektives rättigheter men inget komplett avtal skrivs under. Och det här var viktigt senare under, vid den senare rättegången. Och överlag var det här ett problem för hela projektet. Väldigt lite dokumenterades och väldigt få avtal skrevs. Fleming flög efter mötet med McLaurie till New York med Bryce för att ha ett möte med MCI. Och där sa de till MCI att det var Bryce och Flemings projekt. Så vad som hade hänt var alltså att Fleming och Bryce försökte för bort McLaurie från projektet och fortsätta själva med stöd av MCI. Fleming fortsatte ha flera möten med MCI, men efter att ha fått kännedom om överenskommelsen mellan Bryce och McClory fastnade allt och Fleming var tvungen att vänta ut tiden. Och MCI hade också oroats över att det saknades dokumentation på vem som egentligen ägde rättigheterna. I mitten av maj 1960 var Whittingham sista månad klart. Med manuset började McClory leta finansiärer. Han misslyckades dock, dock på grund av att inget bolag ville engagera sig i projektet på grund av, på grund av den oklara situationen gällande upphovsrätten. McClory hade försökt att få den ursprungliga överenskommelsen från Bryce- där Fleming ger rättigheterna till att filma den första bombfilmen. Bryce fixade dock inte fram detta. McClory ville då att det skulle skrivas ett mer ordentligt avtal- där Fleming gav senare rättigheterna att göra film. Och även detta skedde inte- och McClory antog att det här var en taktik för att McClory skulle misslyckas- och att Bryce helt enkelt inte var i god tro när de gjorde överenskommelsen. Under sommaren fortsatte Fleming att arbeta på sin bok- och hans bokförläggare var mycket nöjda när de läste de första utkasten. Bryce varnade dock Fleming i ett brev skickat i september 1960. I diskussionen mellan Bryce och Curneo hade Curneo sagt att han endast kunde se ett juridiskt minfält framför sig om Fleming valde att publicera romanen. Bryce hade dock uppfattningen att efter oktober när MacLoris frist gått ut så skulle Bryce äga alla rättigheter. Den 19 december 1960 skrev Fleming under publiceringsavtalet för boken Thunderball. I avtalet garanterade också Flemming att verket var hans egna och inte inkräcklade på någons upphovsrätt. Den 10 mars hämtade McLaurie ut en kopia av boken hos hans advokat. Den 15 mars skrev han ett brev till John Cape, förläggaren, där han krävde att boken skulle stoppas. Och den 21 mars valde han att gå till domstol för att stoppa publiceringen som var tänkt att ske den 27 mars. Domstolsförhandlingen skedde 24 mars och domstolen valde att inte stoppa publiceringen på grund av att försvaret inte hade haft tid att lägga fram ett försvar samt att publiceringen var så pass långt gången. Två veckor senare fick Fleming hjärtattack och han tillbringade en månad på sjukhus och blev beordrad att ändra, ändra sin livsstil. Fleming ville dock fortsatt kunna njuta av sitt liv men valde att skära ner på antalet cigaretter per dag från 60 till de mer modesta 20 och enda stricka ändring på dag. Boken blev en succé och samtidigt hade Broccoli och Salsman bildat Eon och var redo att dra igång sin första film. Det ville göra Thunderball och Richard Mabem skrev även ett manus baserat på boken. Men efter att det blivit avråd av United Artists som undersökt upphovsrättsproblemen och ett fruktlöst möte med McClory så blev det Doctor No istället. Trots att McClory inte lyckats stoppa publiceringen av boken fortsatte han nu sin kamp i domstol och stämde nu för upphovsrättsintrång. Jack Whitingen var den här gången inte part i målet, eftersom att han inte skulle ha råd med advokatkostnaderna och eh, om de förlorade, samtidigt som han inte hade speciellt mycket att vinna. Och den 20 november 1963 började huvudförhandlingen efter att parterna misslyckats med att nå en förlikning. Bägge parterna hade anlitat experter på upphovsrätt och dyra advokater. Och vad var då parternas argument i rättegången? McClory hävdade följande. Boken Thunderball var totalt ursprungen ur Jack Whittinghams manus vilket McClory hade rättigheterna till i enlighet med avtalet när de anlitade Whittingham. Fleming menade däremot att boken hade skrivits på uppmaning av McClory för att marknadsföra filmen. McClory menar dock att det inte håller då boken innehåller väldigt viktiga skillnader, exempelvis namnen utbytta. Och om målet är att marknadsföra filmen, varför ändra vissa saker? Flemming hävdade dock att det egentligen inte spelar någon roll, då boken ändå inte hade ursprung i Whittinghams manus. Det kom istället från Ernest Cornelius och hans promemoria. Och att både boken och Jack Whittinghams följt denna promemoria för att utveckla sina verk. Jack Whittingham hade dessutom baserat sitt manus på Flemings andra manuskript som i sin tur baserades på Cuneos promemoria. Detta köpte inte McClory alls. Dels menade han att promemorian helt saknade eller skilde sig i vissa delar. Exempelvis stavs aldrig atombommerna utan förseddes av ryssarna. Dels var hela idén med ett undervattensäventyr i Bahamas och användare av atombommer McClory's eh, idé. och Cunio fick ju detta från möten där McClory var medverkande. McClory menade också att Flemings manusutkast inte alls hade någon betydelse för Whittinghams manus. Både McClory och Whittingham var nämligen överens om att idéerna som Flemings fört in inte alls hade funkat och ändrat plotten väldigt mycket i Whittinghams manus. Men det kanske mest viktigaste i den här rättegången gällde dock vem som ägde rättigheterna till Curniers promemoria. För Curnier hade nämligen sålt rättigheten för en symbolisk summa av en dollar till Bryce. Flemming menade därmed att det var Bryce som ägde rättigheten. McClory menade dock att försäljningen till Bryce inte skedde till honom personligen utan till partnerskapet mellan Bryce och McClory som gick under namnet Sanadu. Och så för att McClory skulle nå framgång var han alltså tvungen att bevisa att beslutet den 6 maj 1958 att bilda Sanadu för att göra filmen The Boy and the Bridge även gällde för att producera en Bondfilm och att det därmed existerade ett partnerskap mellan de två. Bryce hävdade med en att partnerskapet endast gällde för den första filmen. Att vi samarbetar på bond skapade inte något slags kontraktuellt bindande partnerskap. Och stod stödde detta i sitt vittnesmål och sa att han aldrig under projektet uppfattade Bryce och McClory som partners. Det finns dock mycket som talar för att det här är en efterhandskonstruktion av Fleming och Bryce och jag kommer endast presentera en del av det. För det första användes namnet Sanado Productions av McClory under hela arbetet utan att Bryce protesterade Bankkonton öppnades med namnet Sanado Productions James Bond account för att skilja från kontot som behandlade The Boy under Bridge Whittingham fick även betalt från dessa konton På Cuneos promemoria står det uttryckligen att det är en Sanado Production På Flemings andra månskatt skriver den att det tillhör Sanado Productions och det finns mycket mycket mer och även Whittinghams vittnesmålstöd i detta han sa att han alltid uppfattade Bryce och McClory som partners. Whittingham vittnade även om att han under mansprocessen diskuterade den endast idéer med McClory. Fleming var väldigt frånvarande medan McClory och Whittingham konstant diskuterade scener och hur, och stora förslag. Men en sak jag ändå vill klargöra här är att Fleming och Whittingham aldrig hade något personligt mot varandra. De kom från samma bakgrund och delade samma dåliga vanor. Och Whittingham själv hade drabbats av en hjärtattack under ett gång och hans... Hälsa var liksom Fleming väldigt dålig vid det här laget. Det var endast i relationen mellan Fleming och McClory som det rasslade i maskineriet. Under huvudförhandlingen presenterades det en mäng mängd med brev som redogjorde för hur Bryce och Fleming försökt underminera McClory's position och sänka hans status i projektet. Även sex månaders diskuterades. Bryce hävdade att i och med att McClory inte lyckades sitta finansiering så tillföljde rättigheterna honom i och med att avtalet stipulerade att Bryce skulle få fritt förfoga över manuset. Faktum är att Bryce i ett genkäramål ville ha skadestånd av McClory för att McClory inte följt avtalet. McClory argumenterade dock emot på två punkter. Dels meddade han att avtalet överhuvudtaget inte var gällande. De hade kommit överens om vissa saker, men att detaljer som kompensation skulle redas ut av jurister och att ett ordentligt avtal skulle upprättas. Detta skedde inte, varför det inte fanns något bindande avtal alls. Och om nu avtalet var bindande så hade ju Bryce motarbetat McClory under dessa sex månader för att se till att han misslyckades. På nionde dagen av huvudförhandlingen hände dock något. Det var fredag eftermiddag, den 29 november 1963. McClory hade intagit podiet redo att ge bevisning när förhandlingen plötsligt, plötsligt aktionerades till måndag efter att advokaterna på bägge sidor pratat med domaren i en rum. På söndagen träffades parterna i lokalerna hos främlings företrädare. De skulle förlikas. McClory la fram sina villkor. Upphovsrätten för både manus och färdigfilm skulle tillfalla honom plus omkostnader och ett skadestånd för ångest och stress. Totalt 50 000 pund plus rättigheterna. Tio minuter senare hade de nått en överenskommelse. Fleming fick behålla upphovsrätten till boken, men McClory fick film- och tv-rättigheterna till boken. Och i boken skulle även ett tillägg göras i alla framtida upplagor där det ska stå Based on a screen treatment by Kevin McClory, Jack Whittingham and the author. Bryce skriver i sina memoarer att rättegångskostnaderna åt upp en stor del av hans personliga förmögenhet. Och det finns tre huvudanledningar till att de flikades. Kostnaderna började skena och det var fortfarande långt kvar av rättegången. Fleming hälsa blev bara sämre och sämre och han gick sedermera bort nio månader efter rättegången. Och tre, McClory hade helt enkelt ett väldigt bra case. Och enligt mig så berodde tvisten framförallt på två saker. Väldigt få avtal skrevs och väldigt lite dokumenterades. Och sen då bildades aldrig som ett aktiebolag på Bahamas som det var planerat. Och hade det skett så hade ju alla rättigheter kunnat skrivas till bolaget och alla avtal skrivits under av bolaget. Och det ska också tilläggas att direkt efter förlikningen startade Oettingen sin egna process mot Fleming för material som Fleming tagit ur manusen. Fleming hann dock avlida innan denna process blev klar. Och nu vill jag vända mig lite till er vad ni... Tycker och tror om allt det här. Vem ni tycker har rätt, vem ni sympatiserar med spontana reaktioner, vad ni vill. Det är oerhört intressant tycker jag. Tycker jag. Så det Är det är sjukt, sjukt intressant? Vem jag sider med eller håller med det vet jag faktiskt inte. Jag kan väl förstå båda sidorna egentligen väldigt svenskt. <laughs> det, det är ju. Jag vet inte, jag förstår ändå bådas båda case om man säger så. Mm. Så jag kan inte riktigt säga någon som jag tycker det. Är... Nej, det är ju en. Alltså, MacLaurin har ju har ju såklart rätt på, på en del punkter, eh, tycker jag, eh, och även Fleming. Så att ja, det är svårt, svårt mm. för mig att bestämma någon som jag väljer att hålla med mer än den andra. Nej, men det är ju det är en rörig historia som, man, som vi ju hör. och det. Eh, jag vet inte. På något sätt så kanske det ändå blev rätt. Eller, rätt det är svårt att säga vad som är rätt men att det ändå blev på något sätt bra till slut man tycker samtidigt man tycker synd om Flemming eh, för att man gillar ändå honom eh, hans fantastiska böcker han har skrivit och liksom veta att han var väldigt sjuk under den perioden eh, och liksom inte mådde något bra samtidigt som man det är ju fruktansvärt klantigt att, att eh, ta historien och göra om det till en bok alltså det är ju kaxigt att göra det och mm. tro att man ska kunna komma undan med det mm. Så där får man, han ju också skylla sig själv lite. Jag vet inte... Kan det finnas någon möjlighet att han faktiskt hade det som tanke att det skulle vara någon sorts... Alltså Att, det, att boken sen skulle släppas samtidigt som filmen att det skulle ge publicitet på det sättet? Nej, det tror jag inte. För att vid det, vid det här laget när han började skriva boken så hade ju både... Både Fleming och Bryce hade ju mer och mer försökt att bli av med McClory-projektet överhuvudtaget. Och försökt finna andra som skulle göra, göra filmen. Och sen så det här med att Fleming tror att det var att det inte var att han faktiskt hade liksom helt rätt i att göra boken. Jag tror inte riktigt på det. Jag tror att han ändå var medveten om att det var väldigt oklart men att han han försökte någonstans att skita i det och sen få rätt, ett, få rätt i efterhand. Både han och Bryce. Jag tror även att Bryce var medveten om att det här det var rörigt. Ja, om, under om Fleming också hade att Jonathan Cape var på honom att liksom, när kommer nästa liksom, bok? Vi är redo liksom att ja. få in det nästa utkastet. Och så var han kändes pressad och så, ja nu tar jag den här måndagsätt och så göra en bok Jag orkar inte något annat. Det är svårt att det är, som säger, det är så mycket som man inte vet om den här historien att man, jag, Och jag känner inte heller att jag har tillräckligt med. Liksom, jag vet inte riktigt vem är Kevin McClory, hur, hur var han i, i andra projekt han jobbade med. Eh, mm. Så att det, det är ju en en, en bok historia. Den är väldigt bökig och det som jag slår så i alla fall när jag läser allt det här det är ju hur amatörmässigt allting sköttes. Och mm. jag vill ändå poängtera att Ernest Coneo var en advokat. Han hade koll på sina grejer. Det var också lite därför Fleming tog med honom i början. Och ändå så sköttes allting jätteamatörmässigt med att avtal inte skrevs och så vidare. Och eh, jag minns, vad var det, innan rättegången så hade Bryce och McClory ett möte. Och då sa Bryce att ska vi inte ta och, liksom och prata med varandra som, som vänner. Och då hade McCrory sagt att, att vi har gjort det här som vänner och inte som, som business men Det är anledningen till att vi sitter i den här skiten. Och det stämmer ju lite. Ja, det var precis det jag tänkte på. Liksom att det är ju livsfarligt att gå in i en sån här grej med personer som man tycker är ens kompisar. För då vill man inte vi behöver skriva avtal, vi litar på varandra, mm. det är lugnt, det är, och sen, mm. sen blir det som det blir. Ja. Vi borde ju skriva avtal i podden helt enkelt. Ja, så vi inte sitter här om 40 år med ja. miljoner i rättegångskostnader och hjärtattacker. Och... En... <laughs> nu tjänar jag... vi inte i och för sig några pengar på det. Jag, men ändå... tro, jag tror ju också att det var mycket det. Att Bryce, I och att Bryce var i ett äh, affärsförhållande med McLaurie. Men sen så när de kom in med Fleming och att Fleming och Bryce var så pass gamla kompisar. De hade känt varandra sedan barn. Och då, när Flemming började tvivlas började han mer och mer påverka Bryce till att, ja ah, men nu, nu skiter vi i McClure, nu gör vi det här själva istället. Mm. Um, så jag tror väl det är också lite det här med att, lite som du sa i början, att bara för att det är Flemming så vill man nästan försvara honom i allting. Men jag tycker någonstans, någonstans att man måste konstatera att Flemming gjorde fel. Ja det tycker jag. Att jag, om jag får välja, alltså om jag måste välja så tycker jag nästan att McLaurin har mer rätt. I alla fall i det här eh, vad Flemming hade. Mm. Eh, och jag har inte heller läst böckerna så att jag. Eh, <laughs> <laughs> jag, <laughs> <laughs> jag har inte samma vad ska man säga, Samma förälskelse till Flemming, kanske, som, som eh, direkta förälskelse som kanske Rickard har. Och ni som har läst böckerna. Eh, så att, eh, nej, det är väl. Eh, jag vet inte. Det känns väldigt amatörmässigt och lite som du sa, Rickard kaxigt och, ja, men lite så här, ett långfinger till McLaughlin. Nu skriver jag boken, liksom. Gör, ja, det får bli som det blir, liksom. Eh, så att ja, jag tycker det. Det är, ju, det är en, det den största Rättsliga tvisten i, i Bond-serien I alla fall, enligt mig Ja, och eh, Vi har faktiskt... mycket kvar att säga om den, fortfarande <laughs> Ja, men... exakt <laughs> Nej, den är ju, Man vet ju, väl, eller jag i alla fall, vet väldigt lite Om den, man har hört McClory-namnet Och man vet om Never Say Never Again Och lite sådär, men absolut inget, därför, jättemycket som Det är därför produktion. vi gör den här podden, det är fantastiskt Ja, exakt, exakt, I, till och med vi vet inte så mycket, ja. men nu har vi lärt Nej, oss det är det som del. är så intressant, för namnet Kevin McClure det är ett namn man har hört så mycket och han spökade och hängde inte vid serien fram till det att han dog egentligen och eh, ja. det är det som är så intressant att höra hans sida av det hela och ändå få förståelse att han är inte är så ond som han kanske blev framställd under åren och att han har ju blivit seriens svarta får tillsammans ja, med George Lazen Han har ju, liksom, med ja, ja, precis, han har ju liksom. alltid blivit motståndaren <laughs> Om Eon har gjort rätt ja. så har han gjort fel Och då är det intressant att höra ja, att han har inte jag. gjort så mycket fel egentligen Utan att han, han ville göra den här filmen För det var ett projekt han brann för Och Flemming gick lite bakom ryggen på honom Så att det är väldigt intressant att få den förståelsen Att han, mm. han agerade ut efter sig själv och att det blev fel helt enkelt Ja det är ju lite som i krig, att det är ju alltid segraren som skriver historien liksom. Och lite så är det ju här att det är de, ja, de som är mer kända antar jag får, får berätta mer av storing <laughs> än vad McClory fick. Mm. Och det vill jag också punktera för McClory brann verkligen för det här projektet. Han, han gjorde en jäkla massa mm. grejer. Han tog, när han var ledig så tog han dykarcertifikat i England och han... Eh, utnyttjade sina, sina, sina kontakter i amerikanska militären för att få ut ritningar på atombomber och hur de funkar Den gjorde en jättemassa grejer. Det låter väldigt <här> suspekt ur kontexten, men... men... sen också, nu jag hann ju inte prata så mycket. Jag, jag var ju tvungen att skära bort väldigt mycket, så därför pratade inte, pratade inte jag så mycket om förändringar som skedde från manus till manus och så vidare. Men det är också ganska uppenbart mm. att Flemming... Det var inte i slutändan så mycket av hans idéer som faktiskt kom med. Det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt mycket McClory och men Det, det är intressanta är ju att det enda man då egentligen pratar om nu så här efterhand det är ju att Kevin McClory fick rättigheterna till organisationen Spectre och Blowfelt mm. Det är ju det som vi liksom bondfans ofta pratar om i koppling till McClory. Ja. Och då är väl det kanske de enda få grejerna i den här historien som egentligen var Flemings, medan resten av manuset var McClure's och Whittingham's, om jag har förstått det rätt. Ja, exakt. Det, det som McClure fick rättigheterna till här, det var eh, i stort sett allting som hade med alltså Whittingham's manus, det som fanns där och boken. Men det också, eh, jag tycker också det är värt att förstå lite här den dynamiken som var mellan dem, för både Fleming och Bryce kommer från en vad ska man säga, av nästan engelsk aristok aristok vad heter det? aristokrati med liksom överklass och allt det här och sen så kommer eh, Maclory som är en liksom herrig charmant eh, irländare som nästan är lite halvt bonläpp och sen så går han in i ett projekt med de här två och han känner att de här eh, snobbiga personerna håller på att lura honom och sparkar bort honom mm. Ja då kan man ju bli förbannad Ja exakt, ehm jag tycker det är sjukt intressant. Det här skulle ju kunna bli en väldigt väldigt intressant film om det gjordes rätt. Ja. Just om Fleming och Alltså, en, ja det blir Dokumentar. lite mer att det är en film. Ja, det blir en biograf typ som den om Lazenby som kommer. Ja. Men eh, att det är just en, en film om <laughs> om den här filmen <laughs> som skulle göras. Så det är sjukt intressant. Ja, vi har en del, en del kvar som vi ska ta upp också eller som jag vill ta upp mm. bland annat Spectre. Mm, Så mm. jag tycker att vi kan fortsätta. Mm. Gör det. Mm. För den här tvisten är dock långt ifrån färdig och från förlikningen 1963 skulle det faktiskt dröja hela 50 år innan den helt kunde begravas. Och jag ska försöka att kortfattat ta fram det viktigaste under den här perioden. McClory började direkt efter förlikningen att leta efter skådespelare och finansiärer till sin nya Bondfilm som man hade hoppats skulle kunna få premiär ungefär samtidigt som Goldfinger. McClory och Ion insåg dock snart att det låg i deras bägge intressen att samarbeta och slöt ett avtal om att göra Thunderball som en del i eon serien Avtalet gick ut på att McClory ensam skulle få credit som producent, Ion får upphovsrätten till filmen och att McClory fortsatt ska ha rätt till manus och filmerättigheten till boken, dock under löfte att inte göra en egen film under de närmsta tio åren. Och det rapporter rapporterades även att McClory skulle få 20% av Thunderballs intäkter. Eh, det här är inte bekräftat men det sägs så i alla fall. Och eh, vill ni veta om vad vi tycker om Thunderball så kan ni lyssna på vår recension om den. Och i tiden efter Thunderball så låg eh, McClory lågt och eh, åtvände till Irland, bildade familj och väntade ut tiden. När 1976 och småningom kom och årskristen löpte ut började han genast att arbeta. Han lyckades få med som Connery eh, på att arbeta med ett manus och, och resultatet kallades först för James Bond of the Secret Service. Men efter protest från Eon döptes det om till Warhead. Och eh, vi kanske kan prata närmare om det här projektet i, när vi gör ett avsnitt om Never's Never Again. Men manuset, eh, det här manuset var baserat på Thunderbolt väldigt, väldigt fritt tolkat och omarbetat. Den in, det innehåller bland annat Ett klimax i New York Och en massa löjliga idéer Bland annat så ska Largo ha en mörkjad henchman Som, och jag citerar Bara från manuset nu Makes Muhammad Ali Look like a fag <rätts> <rätts> <rätts> <rätts> Okej okay. det var jävligt oväntat. Alltså. <rätts> ja. är, det, är det John Logan som har skrivit det Eller? <rätts> Foxy Lady liksom. Ja. <laughs> Så jag orkar inte. Och manuset innehöll även mekaniska robottajar i New Yorks avloppssystem. Såklart. Som sagt, väldigt, väldigt märkligt. <laughs> Sharknado fast 30 år tidigare. Liksom. Ja. <laughs> ja, <laughs> ja, och stridigheter mellan Eon som nu höll på att jobbade på Älskade Spion och Maclory blossade upp. Och inledningsvis var tanken att Spectre skulle återvända i Älskade Spion men McCrory hävdade att han hade rätten till dem. Och för att undvika långa domstolsprövningar beslöt de helt enkelt att skriva om manuset och aldrig, aldrig heller återanvända Spectre igen. Och till slut så drog sig både Connery och Paramount som skulle finansiera filmen ur projektet på grund av de här rättsliga riskerna med att Warhead var så pass fritt tolkat från Thunderball-boken. Ett par år senare så kom producenten Jack Schwartzman ombord på projektet och Warheads manus slängdes helt bort. Istället skulle en mer trogen nyinspelning av Thunderbolt ske med viss inkorporering av 80-tals teknik för en modernare känsla. Connery fick 3 miljoner dollar och en väldigt stor frihet att välja motskodespelare och godkända manus och hoppade på projektet som sedermera blev Never Say Never Again. McClory själv övergav all kreativ input i filmen. Och filmen hade enorma problem i produktionen vill jag bara påpeka. Och fick premiär 1983 samma år som Octopussy. Och Ion försökte även stoppa filmen i elfte timmen men misslyckades. Direkt efter Never Say Never Again hade McClory planer på fler filmer. Men det här blev inte av. Efter några års tystnad skulle dock bondserien skakas om ännu en gång. McClory släppte ett pressmeddelande när han meddelade att en ny bombfilm var på väg. McClory hade gått ihop med Sony som betalade 2 miljoner dollar för rättigheterna. Och i mitten av november 1997 stämde Danjak, eh, MGM, eh, Sony och McClory på 25 miljoner dollar. Och i februari 1998 tog det ännu en sväng när Sony och McClory i ett stämde MGM och Eon. De menade att McClory genom hans idéer i första filmmanuset inte bara hade rätten till Thunderbolt-manuset utan även var med och anpassat karaktären James Bond till film vilket Eon sedan tagit efter. Maybaum ska enligt Sony och McClory ha läst Jack Whittinghams manus och tagit efter den när han skrev manuset Doctor Dr. No. McClory skulle alltså eh, vara en del av eh, hela Eons serie som, som medskapare och Sony uppskattar att de hade rätt till ungefär 3 miljarder dollar. Sony <laughs> ja, ja. började planera för en ny film baserad på det gamla Warhead-Monset Liam Nison ryktades äh, ha blivit erbjuden rollen och var intresserad men MGM lyckades framgångsrikt med ett så kallat interimistiskt beslut från domstolen i juli 98 stoppa all form av utveckling på den nya filmen tills tvisten äh, blev helt avgjord det blev dock aldrig någon huvudhandling i det här målet Parterna förlikades och som en del av förlikningen så skulle Sony betala 5 miljoner dollar i skadestånd. Och MGM betalade även 10 miljoner dollar för rättigheterna till Casino Royale som Sony ägde. Kevin McClory var dock aldrig part i förlikningen utan fortsatte striden på egen hand. Eh, och eh, det kom eh, cd en om det här 2001. Och dessvärre för McClory så blev han brutalt sågad i domen och... Jag tänker inte ens läsa en massa domen utan den som är intresserad av den kan höra över till oss och får ni läsa den själva men McLaurie blev totalt sågad, helt. Och ironiskt nog så köpte Sony CD-mera MGM 2004 för 3 miljarder dollar. Kevin McLaurie avled den 20 november 2006, 82 år gammal. Den 15 november 2013 meddelade MGM och Danjak att, att de har köpt McClorys kvarvarande rättigheter av McClurys dödsbo. Den 26 oktober 2015 hade filmen Spectre premiär. Det både skurkorganisationen och dess ledare Blofeldt efter 44 års frånvaro gör comeback. Och Filmen kan väl ses som en figurativ gravsten för den fyra decennier långa konflikten. Och För att citera domaren i det sista målet mellan Danjak och Kevin McClurys So like our hero James Bond Exhausted after a long adventure We reach the end of our story Så so. McClory eh, Hur ser ni på honom så här Rent generellt För jag, jag tycker att han får Väldigt mycket skit eh, Tycker ni att han får för mycket skit eh, För lite skit Borde han få mer cred mm. För mycket skit i alla fall eh, Rent spontant Tycker jag verkligen. Jag tycker det är som det verkar i alla fall. Nu är inte jag påläst på, lika påläst som du är. Emil, men, men det verkar ju onäkligen som att han har bidragit mer än vad han får kred för. Mm. Uh, definitivt. Sen kan man ju tycka att han drog det lite väl långt kanske. Höll på i 40 år. Men, men nej, jag tycker nog han får. För han är ju liksom hela serien svarta får. Jag kan uh. väl bara bli lite less på det här att. Att han ska fortsätta att försöka liksom, mjölka den där kossan som, eh, som han hade. Liksom det, jag kan förstå att han vill göra en egen version med eh, som blev Never Sin utan Ion. Men sen fortsätta mjölka och börja hävda att jag var med och skapade Bond-serien. Alltså det blir lite för mycket av alltihopa. Jag tycker att... Han kunde ha nöjt sig när han väl fick göra Thunderbolt med Ion. Och sen om han då var sugen där i slutet på 70-talet att han skulle ha kul att göra en egen. Och han fick, det. han fick det. Det gjorde han ju och lyckades. Så kanske han kunde ha mm. varit, varit nöjd där. Liksom. Märkligt att försöka ylka liksom, ut mer ur den där boken som nu redan har filmats två gånger. Jag känner lite samma sak. Att uh, han hade en rättighet. Och jag, jag kan ju i och för sig förstå honom i det han försöker göra. För mycket av det han gjorde det var i stort sett att Lusläsa manuset och kolla, okej okay, vilka idéer finns här, ja men då, då kan vi ha med det och så vidare eh, Men sen han, han började utvidga alldeles för mycket Och om jag ser säga någonting om den här domen 2001, där han blev sågad Så var det i stort sett att om du tycker att du hade rätt till när Ion skapade vet det, karaktären på film så borde jag ha veta att det är, i alla fall så tidigt som 1961 när de började göra Doctor No. Och du har hållit fram till nu. Då kan mm, du exakt, dra åt helvete. Det var i stort sett det han sa. Jo men det var ju det var lite så det kändes <laughs> när, du, när du berättade om det också. Varför ja. kom man på det 2001 ja. liksom? Nej det är en efterhandskonstruktion. Eh, men eh, det är väl det stora problemet jag har. Och han, han lämnade ju bland annat in en lista på filmer som han ansåg bröt. Kränkte hans upphovsrätt. Och alltså det, bland annat uh, The not enough hävdade han inkräktare på hans rätt. Det är så här, och det är väl att göra för att det var en ubåt med. Det fanns ubåt med i ja, Men då måste Ja, då, då kränker det min upphovsrätt. Det, alltså han, han drog det för långt hela tiden. Och han tolkade allt. Han såg liksom allting bokstavligt. Och det var det som tr tror jag i alla fall har gjort att folk räcker ner på honom väldigt mycket. Ja, men det är väl det jag har liksom ledsnat på. Det känns som att han nästan blir lite paranoid på slutet. Mm. På något sätt. Och, ja. Att han trodde att alla var emot honom, vilket... Ja, Ion har ju varit emot den såklart För de vill ju skydda sin egendom och sina filmer Och vill inte ha konkurrens Jag kan tycka att Kevin MacLaw I alla fall på 90-talet kunde ha skött det lite snyggare Ja, men han var ju desperat i slutet liksom Kan jag tycka Och jag tror inte han hade varit lika på Om inte serien med Eon hade blivit lika framgångsrik Då tror jag inte han hade varit lika Mån och Om just det han hävdade var sitt om det inte hade blivit någonting efter... Ja men vad vet jag... Conrys sex första liksom. Ja nej, men det tycker jag är så intressant. För att i början där så förstår jag helt och hållet Kevin McLaurie. Men det är just det där, När han väl har gjort Thunderbolt. Där man var med och producerade. Så gjorde han... När vi sen igen. Och sen kom han in tillsammans med Sony på 90-talet. Och ja men som ni har pratat om. Att han försöker hävda att allting är hans. Och då när dessutom Sony sitter med rättigheterna till Casino Real. Att de ska göra... I alla fall två filmer baserar på Bond. Och sen fortsätta med det. Så är det som att... Det börjar kännas uppenbart att Kevin MacLeod har kommit upp en ålder. Då han är ute efter pengar. och Då han kanske inte är förvirrad. Men att han... Att han, ja, men han, börjar, han börjar helt enkelt bli desperat efter sina rättigheter. Och sitt kanske arv på något vis. Och då är det så intressant mm. att Sony faktiskt följer med. Och att de fortsätter... Göra, alltså försökt utveckla en film och att de faktiskt på allvar försökt göra en konkurrerande filmserie. Jag menar, jag tänker, om de hade lyckats, det är ju. Det hade varit förödande för Eon i och mycket. Mm. Och att få en Casino Real kanske 2000 eller 2001, det är, Ja, det, det blev en röra för dem åt slutet och det var tur att de fick det avslutat så pass. Ja men på det viset har de faktiskt fick avslutat mm. Jo men för oss som Bond-fans När vi inte har någonting personligt I, i, i den här tvisten liksom, vi, vi är bara sugna på att se Bond på, på film Och läsa böckerna liksom. men, Eller inte jag men ni tre Men just att det slutet gått Allting gott liksom, Att det löste sig på bästa sätt För oss som gillar Bond i alla fall så känns det i alla fall, mm. det var väldigt långt tvistat Men det känns ändå som att Vi fick Casino Royale 2006 McClory fick göra sin film 83 Och Ja, nu fick vi Spectre också Som, som du sa med en figurativ gravsten för, för hela caset mm. Mm. Så att, ja, jag känner lite så, slutet gått, allting gott I alla fall efter För oss ja. Bond-fans Och jag är ju, precis som ni sa om att han var desperat Under 90-talet För han, som jag sa, han, han han spenderade otroligt mycket pengar Han, han kunde inte hålla i pengar mm. överhuvudtaget <laughs> <laughs> eh, Under perioden när de skulle göra, eh, skulle göra första Bondfilmen med projektet Så åkte han bland annat runt på en massa filmfestivaler Och han levde nästan lite jättesätt liv kan man säga Och under 90-talet så var han nästan Han var en massa människor pengar och liksom ingen, fick, ingen fick betalt för någonting Uh, och han var lite sån liksom. han, uh, han var väldigt skärmig, skärmade folk Fick dem att lita på honom och sen så uh, liksom, Utnyttjade han det På sitt sätt uh, Så jag tror ju lite det var därför också Han var desperat och lyckades få med sonny och betala två miljoner dollar för, för det där Det man kan konstatera allt ja. Är det att egentligen allting har skett Väldigt, eller skötts väldigt klumpigt Av alla inblandade det igenom känner jag egentligen För att det är Att, det, att det ska vara ett fall som är så här pass långdraget och involverar så pass mycket människor och pengar, att de aldrig kom till en, ja men till, en till ett gemensamt en gemens, gemensam slutsats någon tidigare är rätt otroligt för med tanke på att bonda är ju bond och bond är så enormt stort så är det otroligt att det fick hålla på fram till ja men 2001 egentligen mm. och jag menar, om vi bara ska ta frågan om Spectre, för McClory protesterade jag aldrig när de gjorde Spectre under 60-talet med Sean Connery. Utan det var ju först liksom senare när Ion högg på hans Warhead-projekt då hög han tillbaka på det. Men varför? Jag är ju Spectre, det är ju mitt. Och Ion då det är egentligen inte uträtt det där för det har aldrig provat sitt domstol om vem som egentligen hade rätt att använda Spectre, om Ion hade det eller inte men jag tror väl att Eon bara struntade i det för att undvika, de ville bara inte bli indragen i en helt ny, jättestor rättstvist med en massa medial publicitet och allt vad då så de, ja, de hade ju redan börjat etablera sig att de inte behövde Spectre heller mm. Nej. Ja, det, är, det var Nej, ett smart drag i alla fall, i sådana fall ett ja. ja. stort långfinger till Matt Lorin när de slängde ner Bluefield i storstenen i början på Free Oris ja jag tycker det är väldigt eh, även om det är klumpigt skött så är det ju jag tycker serien som sådan alltså filmerna också och skådisarna och, och alla i, runt omkring har ändå varit ganska för förskonade från det det har skötts ganska mycket bakom kulisserna så även om det var mycket i media men jag tycker ändå, vad ska man säga det är ju ja, men på ett sätt har det skötts ganska, ganska ja, för, Det är förskonat i alla fall serien mm. är förskonad och skådisarna också de har liksom fått jobba i stillhet och teamet liksom. det är mest eh, eh, Eon som har skött det då och det tycker jag, det har nog varit positivt för serien, tror jag. Det jag tycker är intressant är det här med att, att de bestämde att ja Kevin uh, du får vara med oss och producera Thunderball och sen får du inte göra någonting med dina rättigheter på tio år. Okej, okay, den första frågan är trodde de själva inte att deras egen serie skulle hålla tio år? Och om ni gjorde det, trodde de att Kevin McClory bara skulle... Vad, vad, tror de, vad trodde de skulle hända efter tio år? De trodde att Kevin McLaurie skulle vara nöjd och inte göra något mer. Varför skriver man in det där tio år i överenskommelsen? Mm. Och varför just tio mm. år? Ja. ja, det är en bra fråga. Jag tänker väl, mm. McLaurie hade ju aldrig gått med på att den aldrig skulle få använda det i alla fall. Så de var ju tvungna, skulle de ha någon, någon liksom, tidslängd överhuvudtaget så det var, att det blev kanske tio år, det var väl att de möttes någonstans. Ion kanske ja. vill ha längre, men Macroer vill ha kortare och splittare. Ja, men vi säger väl tio år då. Vi möts där. Mm. Mm. Och Så sitter Ion och håller tummarna och att det inte händer något. Ja, det är intressant för att jag läste, jag tror det var Harry Saltzman som sa det precis efter goldfinger premiären. Att han sa att vi kommer släppa två, tre filmer till och sen får vi se hur det blir på 70-talet. Men att han hade som ambition att göra fem-serie-filmer i alla fall. Så det är väl, vem vet hur de tänkte. De tänkte kanske att det var ett fenomen då och sen att de skulle leva i 10 år och som nu är över 50 år att det var en omöjlighet. Så, ja, intressant tanke i alla fall. Ja. Ja, han fick ja. ju producera så många filmer han hade tänkt sen. Ja, det är ju precis. Ja, exakt. Det stämde för honom i alla fall. Och eh, vi kan väl också förtydliga att även om Maclroy ville ha ensam credit som producent så var det ju realiteten Soulsman, Brockley och Maclroy som producerade den tillsammans. Mm. Eh, så och vill ni se Mark McClory så är han faktiskt med i Thunderball. En liten, liten, liten kort sekvens när Bond kommer in på kasinot på Bahamas. Då sitter han och röker en stor fet cigarr i en soffa precis framför kameran. Bara så ni vet. Intressant. Ska vi nöja oss där? Det tycker jag. Det är utförligt. Mycket bra. Då tycker jag att vi går vidare till nästa rättsliga tvist. Nästa rättsliga strid tror jag många ser som, låt säga, den osexigaste. Men den har haft sina tydliga effekter på Bond-serien. Och jag tror också att det är den som folk rent allmänt har minst kunskap om. Och speciellt när det gäller bortanför den rent rättsliga. Så därför tycker jag att det här är något som lämpar sig mycket väl att gå igenom i det här avsnittet. Och jag pratar då givetvis om striden i början på 90-talet mellan Danjak och MGM och det finns en hel del snuskigheter att prata om i det här och om ni därför kan stå ut med det lite juridiska som jag kommer att vara tvungen att prata om så kommer ni att bli belönade på slutet Danjak till att börja med är det här bolag som Broccoli och som bildade för att hålla i rättigheterna bolaget är alltså de som äger alla de viktigaste immateriella rättigheterna kopplade till bondserien Eon Productions är ett dotterbolag till Danjak –och producerar alltså bondfilmer på licens från Dunjack. Namnet kommer från en sammanslagning av deras fruars namn– –Dana Broccoli och Jacqueline Saltzman. Harry Salzman sålde sedan sin andel i bolaget till United Artists– –och broccoli löste sedan ut till United Artists under 80-talet– –för att äga bolaget till fullo. Dunjack har sedan ett distributionsavtal– som innebär att MGM får vissa rättigheter. Bland annat rätt att distribuera bondfilmer till tv-stationer. Vilket är detta som den rättsliga tvisten i stort kommer att handla om. Under slutet av 80-talet fick MGM ekonomiska problem. Vilket drog till sig en del människor som ville ta över bolaget för att vända trenden. Ett av dessa var ett bolag vid namn Path Communications. Bakom Path var en, var en man vid namn Giancarlo Paretti. Och jag kommer återkomma till honom lite senare. PATH fick ekonomisk backning av en bank som heter Kredit Lyonnais, Men PATH saknade dock fortfarande pengarna som banken krävde som säkerhet. PATH åkte därför runt i Europa för att sälja tv-rättigheterna till bondfilmerna. Och använde förskottsbetalningen för att finansiera köpet av MGM. Försäljningen av rättigheterna var villkorat på att PATH skulle ta över MGM och därmed få rättigheterna att distribuera bondfilmerna. Försäljningen ska även ha skett till mycket låga priser. När detta uppdagades vid Danjack misstänkte de att deras rättigheter enligt distributionsavtalet var i fara. Eh, och, eh, och vände sig därför till amerikansk domstol i elfte timmen innan köpet av MGM fullbordades för att försöka stoppa köpet. Detta misslyckades och Path fick kontroll över MGM i november 1990. Path slog ihop bolagen och bytte namn på MGM till MGM Path Communications. Danjak fortsatte kamp i domstol som nu inte handlade om att stoppa köpet utan att få rätt mot vad de ansåg var ett mikavelliskt sätt att finansiera köpet. Danjak stämde MGM och Path på fyra punkter. Brott mot distributionsavtalet, brott mot förtroendeman, konspiration eller förberedelse till det föregående samt upphovsrättsbrott. Stämningen skedde i federal domstol i Kalifornien och att det var i en federal domstol var mycket viktigt. USA har som ni kanske känner till två olika domstolsgrenar. Den federala och de som är för varje delstat. Högsta domstolen i Washington är högsta instans i den federala grenen medan varje delstat har sin egen högsta domstol. Och var någonstans man ska vända sig beror på vad det är för typ av talan. Man skulle kunna jämföra det med de allmänna domstolarna och de som tingsrätt och hovrätt och förvaltningsdomstolarna som förvaltningsrätten och kammarrätten i Sverige. Allting som grundar sig på federal lagstiftning kan alltid prövas i federal domstol, medan sådant som grundar sig på delstatens rätt i första hand ska prövas i en delstatsdomstol. Och i detta fall så grundade Dan Jackson talan på tre saker som bygger på kalifornisk rätt. Medan upphovsrätten är federal genom att den amerikanska upphovsrättslagstiftningen, Copyright Act, är skapad centralt och därför likadant över hela USA. Men det finns dock undantag för när man kan pröva delstatsfrågor i en federal domstol. Exempelvis som parterna har hemvist i olika delstater. Och MGM har definitivt hemvist i Kalifornien. Men frågan är om Dan Jack skulle kunna anses ha hemvist i Kalifornien. Och detta skulle i så fall innebära att domstolen endast skulle pröva upphovsrättsfrågan men inte det andra. Domen kom den 26 juni 1991. Och enligt amerikansk rätt så kan man ha hemvist på två platser. Dels där man har sitt kontor och dels där man gör sina affärer. Danjak var registrerat i Schweiz vid den här tidpunkten. Men domstolen kunde dock inte hitta en plats där majoriteten av dess affärsmässiga sida sköts. Däremot så levde Albert Broccoli i LA eh, då och under de föregående 20, 20 åren och skötte förhandlingarna med MGM där. Och jag väljer att citera domare Wilson i det här målet. Dan Jacks crucials discussion with MGM are carried on in Los Angeles several times during the year. And important decisions are made here. In short, Dan Jack, whose chief decision maker lives and works within a few miles from Hollywood and this courthouse, is hardly an outsider to this forum. Danjak has not convinced this court that it requires protection from local prejudice that diversity jurisdictions affords to true outsiders. Så vad innebär då det här rent konkret? Jo, Dan Danjak ansåg sig hemvist i Schweiz och i Kalifornien. Och av de fyra punkterna de förde fram i sin stämsansökan kunde därför bara en prövas. Upphovsrättsintrånget. För att pröva de andra frågorna, de kontraktuella och frågan om förtroende mann och det där så var de tvungna att vända sig till en delstatsdomstol i Kalifornien. Så frågan om var någonstans Daniak och sin hemvist alltså inte en liten juridisk teknalitet utan väldigt avgörande för målet. Och tyvärr för Daniaks del så är det också väldigt, väldigt uppenbart att det inte är upphovsrättsintrång. Eh, och jag kan väl säga en av de sakerna och det är att den amerikanska upphovsrättslagstiftningen inte tänkt att användas för att stoppa när amerikanska bolag begår upphovsrättsbrott i exempelvis Spanien. Den är endast tänkt att tillämpa inom USA. Och domen överklagades, men Danjak valde att inte överklaga den delen som rörde ö, upphovsrättsintrång utan endast frågan om hemvist. Så, och så de visste ju också själva att upphovsrättsfrågan skulle aldrig leda någon vart, utan de ville ju pröva distributionsavtalet, de frågorna. Och hösten 92 meddelade US Court of Appeals for the Ninth Circuit dom i målet där de avslog överklagandet och kom fram till att underinstansen tolkat frågan rätt. Och överklagandet ledde därmed ingen vart. Och hur slutade då allt det här? Eh, jo, MGM, eh, Danjak och MGM, MGM valde att förlikas och avbröt processen som förts vidare i delsåtsdomstol under den här perioden. Och eftersom att, för, eftersom att ett förlikningsavtal normalt sett innehåller ett yppande förbud så vet vi inte exakt vad det innehöll. Men enligt en samtidig tidningsartikel från december 1992 så ska MGM ha betalat 13,5 miljoner dollar och lättat på vissa delar i distributionsavtalet. Och det är också värt att notera att eh, Danjak efter första domen valde att även stämma MGMs föregående ägare Kirk Kikorian som sålde bolaget till Path och andra personer i MGMs dåvarande styrelse. Och jag har inte hittat så mycket mer om detta förutom att enligt tidningsartiklar verkar ha förlikats kort efter förlikningen med MGM. Och ni kanske minns att jag i inledningen sa att det finns något, en snussigare sida till det här än just rättegångarna. Och det är nu därför dags att prata lite om mannen bakom Path, Giancarlo Paretti. Och jag säger det redan nu, Giancarlo Peretti är en skurk, han är kriminell. Giancarlo föddes 1941 i Italien och under egentligen hela sitt liv så har han varit inblandad i diverse skumma affärer och aktiviteter. Från 70-talet och framåt så förde han en fotbollsklubb och socialistiska tidningar i konkurs. Han dömdes för en rad olika brott men avtjänade aldrig något längre fängelsestraff. Bland annat dömdes han för bedrägeri för hans inblandning i en tidning som hette Il Diario. Och bedrägerianklagelser i samband med konkurser var lite av hans kännetecken. 84 så blev han åtalad för bedrägeri i samband med ett hotell på Sicilien kursade. Och 86 så tog han kontrollen över en fransk vänstertidning som gick i konkurs ett år senare. 1988 så hade han lyckats få kontakter inom Credit Lyonna som vid den här tiden var, eh, var en väldigt stor bank som finansierade stora delar av Hollywood. Och han flyttade till Los Angeles där han på kredit från banken byggde upp ett lyxliv bestående av bland annat ett privatjätt, en Rolls Royce och ett väldigt stort mansion. Han försökte köpa ett bolag som hette Path Cinema. Ett franskt bolag men franska staten stoppade köpet med hänsyn till Parettis historia. Istället så köpte han ett bolag vid namn Canon Films och bytte namn på bolaget till Path Communications och han började tidigt rikta in sig på betydligt större mål vilket till slut landade i MGM. Folk hade dock sina tvivel och hans bakgrund ur sig fortfarande påmind. I mars 1990 dömdes han i sin frånvaro till tre och ett halvt års fängelse av en domstol i Neapel för hans inblandning med tidningen Il Diario. Giancarlo överklagade och fortsatte med sin plan att ta över MGM. Hans bakgrund var dock inte helt okänd för, för folk, och i en tidningsartikel daterad 8 mars 1990 LA Times kan vi läsa följande. Peretti, who is said to be flying to Europe on Wednesday and unavailable for comment, has in recent years faced questions not only about his business prospects, but also about the sources of his funds and his past business practices. He has been accused in publication here and abroad of money laundering and mafia ties, and has successfully brought a series of libel suits in Europe to defend himself. Så folk anklagade honom alltså för pengatvätt och att ha kopplingar till maffian och stämde folk som kom med anklagelserna. Och i en annan artikel ett par månader senare från samma tidning så kan vi läsa om att han uttalat sig antisemitiskt till italienska journalister och nu numera vägrar att svara på frågor från pressen. Och efter att genom eh, sitt part communication med finansiering från Credit Lyonnais så småningom lyckats över MGM så började han ersätta ledningen med sitt eget egna folk. Och med hans historia av konkurser och bedrägeri så dröjde det inte längre innan folk började klaga. Och bland annat så fanns skulder till som Connery och checkar började studsa. I mars 91 gick en samling klienter till MGM till en advokat. MGM hade totalt skulder på 18 miljoner dollar till dessa. Advokaten gick vidare till en konkursdomstol där det skulle visa att MGM blott ett halvår efter att Giancarlo eh, tog över MGM så var de konkursfärdiga. Efter att betalningar till Kredit Lyonnais ställts in tog det kontroll över bolaget i juni 91. och Genom ett domstolsbeslut fick det full kontroll i januari 1992. Alltså bara drygt ett år efter att PATH köpt MGM. Banken bytte tillbaka till det gamla namnet och började städa upp i styrelserummet. Kredit Lyonnais hade under hela perioden varit tvungen att lägga ut stora summor, låna ut stora summor pengar för att hålla bolaget flytande. I mitten av 1991 eh, hade MGM ett negativt kassaflöde på en miljon dollar per dag. Och 1992 eh, var blott fjärde gången i bankens historia som de har gått med förlust. MGM var dock under kreditlionernas kontroll till 1996 då en investmentgrupp under ledning av Kerkorian, MGMs för detta ägare, köpte bolaget. I efterdyningarna stämde sig till höger och vänster och Giancarlo stod misstänkt för alla möjliga brott i både USA och Europa. Bland annat bedrägeri och förskingring och både FBI och amerikanska skattemyndigheten drev utredningar mot honom. Och jag vill egentligen inte säga så mycket mer om den här mannen, men en artikel i Fortune Magazine från 1996 har en rubrik som säger väldigt mycket. How an Italian thug looted MGM, brought credit to its knees and made the Pope cry. Så varför säger jag då allt det här om den här mannen? Jo, för att det är enormt viktigt att förstå kontexten för Dan Jacks språk med MGM på 90-talet. Den, deras strid var egentligen bara en liten, liten del i någonting som var mycket större och som håller på att sänka hela MGM. Så, tankar på det. Oh, vilken rör Helt otroligt. Ja, herregud alltså. Ja, men att det kan bli en sån stor grej också. Att du det, att det lyckas hindra liksom, Bondfilms produktion i sex år. Mm. Uh -huh. uh. MGM släppte ju nästan inga filmer då under den tiden. Nej, kan jag tänka mig. Ja, nej. Nej, det var ju, men han är, ju, han är ju en. Ja, Jag vet inte. Jag vet inte, maffian. Det känns så självklart att de ska vara inblandade också. Han lever ju till och med mm. fortfarande. Ja. Efter lite efter Det är lite märkligt. Eller märkligt. Men det är, det är lite. Han borde ja. vara död. Ja, men ja, det är inte. Jag skulle inte bli förvånad om han var död. Men nej, det är bara märkligt. Och alltså det här Alltihop, det är en jävla röra Det är jättekonstigt allting alltså. oh. Men eh, om vi ska prata om effekter Som faktiskt hade på Bond-serien Så är det ju klart i alla fall Dels att uppehållet blev sex eh, Sex år är ju på grund av den här tvisten oh. Men också Ska man ju säga att eh, Om det var lite Oklart hur vi huruvida Timothy Dalton skulle åtkomma Eller inte så var ju det här spiken i kistan eh, Vad jag har förstått Så hade ju Timothy Dalton ett kontrakt Sexårskontrakt till och med 93, och tanken var väl att först att släppa en film 91 och en 93. Sen, om det hade blivit någon 91 film eller inte, det vet vi inte. Men minst en film, vilket vi i alla fall om med Timothy Dalton. Mm. Oh, jag pratade om det förut med att MGM, det är de riktiga styrkarna bakom Bond egentligen. <laughs> ja, eller klantarslen oh. i alla fall. De handlade väl i god tro kanske, men det var ju. Ja, de är otroligt klantiga människor Alltså som har styrt det här företaget Ett bra tag Ja, att de, ja jag tror att Kirk Corian Som ägde MGM och sålde den till Jan eh, Carroll Han fick Han vann väldigt mycket personligt på det Och eh, Dan Jack stämde ju även Kirk Corian För att man att det Han får inte agera på det här sättet Alltså jag, jag kan verkligen inte Begripa hur den här mannen lyckades få kontroll över ett filmbolag i Hollywood. Jag tycker det är. Jag, jag förstår inte hur världen funkar. Nej, det är mycket som är konstigt. Hur folk kan bli presidenter i USA och sådana saker också. Så det är inga andra jämförelser med. Men det var väl samma med. Man också. Det var lätt att tycka om honom, kanske. Skärm människa. Ja, möjligt, kanske. Vad vet jag? Det är väl en. Relevant, en adekvat gissning kanske Sådana människor brukar ju vara rätt bra Sociala liksom Ja, ja det är otroligt många liv MGM jämfört har haft Bara nu senaste 6-7 åren har de ju Levt på ja, Vad ska man säga Konstgjordandning Ja men precis, konstgjordandning Bara 2011 mm. gick med konkurs, 2010 gick de ur konkurs senast Så att det är ju ja. ja Ja, det är ju egentligen MGM som Alltså Bond- James Bond will return liksom, det är ju mer sant än, än man tror kanske eh, men eh, om MGM dör så dör ju inte Bond direkt så, det skulle ju inte vara det är ju inte, inte hela världen det finns ju alltid intressenter som sagt för Bond men eh, de har ju rört till det ordentligt för, för serien, definitivt Ja, väldigt väldigt mycket och eh, jag, jag undrar lite vad det egentligen är MGM tillför till Bond-serien överhuvudtaget ehm Ja, för vad är det de äger egentligen inom Bond just nu? Alltså, vad är det de, vilken del är det de har i själva utgivningen av bondfilmerna? Bara för att klargöra det för lyssnarna? Ja, det där är ju lite vanskritt att svara på med tanke på att vi inte exakt vet vad som står i avtalet. Men enligt avtalet så äger de ju, de får dels upphovsrätterna till alla filmer som släpps. Mm. Och sen så har de även äger de även rätt att distribuera filmen. Så det är, de som får, det är de som säljer till Alla, alla de gånger som TV4 går, går på TV4 Då är det för att MGM har sålt till TV4 mm. Så kan man väl säga mm. Och när det släpps på DVD och Blu-ray Så är det deras logga i början också Exakt. Även om det inte är det på filmen, alltså, filmerna I biografen liksom. mm. Och sen så Ska det även i ett avtalet eh, Finnas vissa grejer Om att MGM har en viss makt Vid beslut men det är egentligen inga rättigheter. Det är mer bara att MGM vill kunna ha det i avtalet att de ska kunna stoppa vissa saker som de tycker är helt bedrövliga. Mm. Men annars vet jag inte exakt vilka rättigheter de egentligen har förutom att de får ja, distributionsrättigheter och att de får uh, upphovsrätten till uh, att det är delad upphovsrätt på de filmerna som släpps. Och nu senaste... Fyra filmer är det Sony som haft De har väl haft mer kreativ input Än vad MGM har haft Ja, det kan jag nog Säga att så är det nog Ja mm. med Amy, Amy Pascal i spetsen mm. var väl rätt mm. Mycket involverad I början i alla fall mm. Ja, i och med Craig's intog så Så känner jag mer att Sony är de som är Alltså jag känner att MGM har mest en symbolisk Plats i Bond-seriens kreativa mm. ja, stadie, om man säger så. Jag tänker ju mer Sony nu, om någon säger Bond. Det kan ju bero på att de använder mycket Sony-produkter också. Men att just de är med. För Sony... I och med Craig, Craig och Sony är synonymer för mig i Bond-serien. De intågade ungefär samtidigt med, med samma film. Ja, de har också huvudfinansierare till de, de senaste fyra. Mm, exakt. Så jag tror ju även att det är så... Det är väl MGM som betalar för marknadsföringen och sköter marknadsföringen. Det är väl i stort sett deras... Deras sätt att finansiera För jag tror inte de finansieras jäkla mycket av produktion Eller mer marknadsföringen Det är intressant också att nämna Att det är faktiskt Fox Som ger ut filmerna på DVD och Blu-ray i Europa och i Asien Det är bara i Nordamerika Och Sydamerika MGM MD faktiskt ger ut dem Ja det är ju faktiskt sant mm. nu när, vi tittade, när vi tittade senast så, var det ju, så är det ju faktiskt 21 Century Fox mm. som ligger där I början, känns väldigt märkligt Just, <laughs> det ska ju vara Star Wars ja, liksom. och de forts eller MGM snarare. De ger ut de ger inte ut filmerna heller på bio i alla länder. Eh, nej, är ett av nej. ett av områden de faktiskt ger ut dem på bio. Så det är intressant också. För på Spectre var MGM-loggan med då i början. Den ja, den är alltid med oavsett vart den ges ut i världen med själva distributionen av filmerna sköts av olika utgivare och i Skandinavien så är det MGM som står bakom utgivningen i helt och hållet. Just det, det är väl Colombia och MGM va? Som syns i början av Ja, det stämmer. För Spectre hade väl det insummade ögat, eller utzoomningen från ögat. Ja, och bondtemat över. Mm, exakt. Det var gåsud. Det var det. Ska vi... <laughs> oj, oj, oj. Ska vi nöja oss med att säga, med det vi har sagt om MGM och det, den här twisten här. Det finns ju inte så mycket att säga egentligen. Förutom just att det var det var, det var det som ledde till uppehållet då att Timothy Dalton. det dödade Doltons karriär men, ja. okay. men jag tycker som sagt Det är, det är viktigt att få en helhetsbild Över det här mm. Verkligen. Och eftersom M pratade om bondtemat så är det ju en naturlig övergång Ja <laughs> För nu är jäklar Nu ja, nu, jäklar. nu blir det bondtema Den 11 oktober 1997 var Monty Norman och hans fru Rina Norman ute på kvällen. På vägen hem stannade de till och hämtade morgondagens upplaga av Sunday Times. När de kom hem gick Rina och la sig medan Monty satte uppe för att läsa tidningen. Rina vaknade vid två tiden på natten och upptäckte att Monty ännu inte hade gått och lagt sig. Hon gick upp och såg honom sitta i sällskapsrummet med tidningen uppslagen framför sig. Han såg blek och väldigt nedslagen ut. Han pekade på en artikel i den uppslagna tidningen och sa Läs det här Artikeln handlade om Monty Norman och John Barry Artikeln var mycket nedsättande om Norman Samtidigt som den hyllade Barry som ett musikaliskt geni Och viktigast av allt Den hävdade att var John Barry och inte Monty Norman Som skrivit The James Bond Team Den här kvällen och den här artikeln blev starten För kanske den mest prestigefyllda rättsliga tvisten i bond -historien. Monty Normans förtalsrättegång mot The Sunday Times. Och det är viktigt att poängtera där redan nu för även om det mest intressanta i den här rättegången är frågan om vem det egentligen var som skrev BOM-temat så var John Barry aldrig part i det här målet. Det här var en rättegång mellan Monty Norman på ena sidan och Sunday Times på andra sidan och frågan handlade om förtal. Däremot så var John Barry medverkande i rättegången som vittne för Sunday Times. Och mycket av det som jag kommer att redovisa är en utlämning av Bar Barrys och Normans argument från huvudförhandlingen. Men glöm inte bort att Barry själv aldrig riskerade något mer än prestige och tid. Och vänt på det så skulle Barry aldrig heller vinna något på om Sunday Time skulle lyckas eh, ogilla talan. Även om det givetvis skulle genom en rejäl anledning för att föra sin egen talan mot Monty Norman. Innan vi hoppar in i rättsalen så går vi tillbaka lite till inspelningen av Dr. No för att ge lite bakgrund. Martin Norman var som bekant kompositör till filmen och enligt avtalet skulle han bland annat skriva ett huvudtema för filmen som skulle spelas under dess förtexten. Stycket skulle vara klart senast den 1 juni 1962. Av någon anledning så blev det dock inte något tema och John Berwick fick uppdraget den 9 juni och fick då ta del av Bad Sign, Good Sign. Bond-temat spelades småningom in den 21 juni. Detta vet vi. Vad vi dock inte vet är vad som hände under denna tid. Och även vem det egentligen var som tog kontakt med Barry. Monty Norman menar att han stycke bad sign, good sign som ligger i grund för bondtemat. Medan Barry menar att han självständigt komponerade bondtemat med viss inspiration från bad sign, good sign. Och för ordningens skull så vill jag även klargöra hur jag kommer benämna parterna. Eh, Monty Norman som part under rätt gången kommer jag kalla för kärande. Alternativt som namn när jag menar honom personligen. Sunday Times kommer heta Svarande eller Försvaret och varje vittne och annan inblandad kommer nämnas vid deras namn, exempelvis John Barry. Första dagen på rättegången inleddes med att de tolv jurymedlemmarna svors in och bägge parterna hölls öppningsanföranden. Därefter var det dags för Montrenorman att argumentera för sin sak. Montrenorman skrev enligt personer på plats framstått som en trevlig person som var lätt att gilla under anförandet. Och de ställde fyra frågor till rätten. Vad säger The Sunday Times-artikel? Skadar artikeln Normans rykte? Om den skadar ryktet är artikeln sann? Och om den inte är sann, hur stort ska skadeståndet vara? Och jag vill också påpeka att delar av Montes talan byggde på det känsliga i att Sunday Times kallat honom för Little Known London Musician och Pop Balladeer. När Barry kallades för Oscar-winning composer. Svaranden... Det vill säga Sunday Champs menar att det här bara var att säga sanningen. Men nu tillbaka till musiken som detta kommer att handla om. Under rättegången delas bondtimmat upp i sex delar. Och vi tar och lyssnar på varje del. Det första är vampet som är inledningen. Sen gitarriffet. Sen så kommer det som jag kommer att kalla för Beepop 1 eller Beepop-delen som låter så här. Därefter bipop 2 som låter så här. Därefter bryggan som leder tillbaka till vampet som låter så här. Och slutligen outro Monty Norman hävdade inledningsvis att han hade skrivit allt. Monty Norman inledde sitt anförande som pågick under resten av dag ett och under dag två. Han hävdade att gitarriffet kom från bad sign, good sign och demonstrerade under dagen hur han delade noterna för att skapa melodin under riffet. Jag tycker att vi lyssnar på de två delarna och jämför i was born with this unlucky sneeze and what is worse i came into the world the wrong way round it's all agreed that i'm the reason why my father fell into the village pond and drowned <laughs> Svaranden menar att det är skillnad i tempo antal noter samt tonhöjd. Monty hävdar även att första delen i Beepop-delen, bipop beep 1 kommer från Bad sign good sign. Och jag tycker att vi lyssnar på de två delarna och jämför. I was born under a bad sign. Men för att bättre förstå vad man faktiskt menar så tar vi bägge melodierna och spelar dem på piano efter varandra. Så först kommer bad sign good sign, sen kommer bond -temat. och vi spelar dem två gånger så lyssna noga nu. Delen i bipop hävdar Norman kommer från mittendelen i, i det som heter Dr. Nose fantasy. Inte för melodin, men för själva känslan. Så vi tar och lyssnar på de två med och jämför. Monty Norman fortsatte sedan med att beskriva hur artikeln smutskastar hans karriär och framgångar inom musikindustrin. I slutet av dag två frågade Göring domaren om de fick veta vad Monty Norman tjänade till royalties under alla åren. Samt så ville de veta hur stor del det var av hans totala inkomst. Norman undrade om detta bara var för Görings kännedom eller om de var tvungna att ta upp det under huvudfallningen inför alla. Norman fick svartan att han var tvungen att ta upp det och blev orderad att sammanställa uppgifterna under natten. Under dag 3 presenterades ungefärliga uppgifter från 12 år. Och jag kommer inte säga alla de 12, men här kommer några utav dem. 1976 så tjänade han 9000 pund. 77 7000 pund. 78 6000 pund. 93 20 000 pund. 94 23 000 pund, 98 112 000 pund och 99 213 000 pund. Och att det ökade så pass dramatiskt under 90-talet berodde på att soundtracken släpptes på, på CD och det stora hoppet mellan 98 och 99 var på grund av tv-spelet Goldeneye. På frågan om hur stor andel detta var i förhållande till hans totala inkomst sa han: Very significant. Därefter korsförhördes Norman och Norman ska uppgift nu har blivit mer försvarsinriktad och inte lika trevlig som tidigare. Försvaret hävdade att Nomanty Norman lagt fram Dr. Knows Fantasy som förslag till huvudtemat, spelat in det men att det blev nekat. Norman avfärdade detta som en myt. Han menade istället att han, att han själv övervägde det men tog beslutet att aldrig föreslå det för att han själv tyckte att det saknade rätt känsla. Då fick han frågan om varför det på LPN finns en version av Dr. No's fantasy med titeln The James Bond Team, som alltså är sist på Dr. No:s huntracket och öppningsspåret med bondtemat som vi känner heter James Bond Team. Norman svarade att han inte var ansvarig för spårtitlarna, utan att det istället var United Artists Music som stökade till allt. Monty Norman konfronterades även med en tidningsartikel som citerar Terence Young, som alltså regisserade Dr. No som säger att Normans score var Mining Disaster Music. Norman sa att Young inte gillade karibisk musik och att han faktiskt inte ens ville ha Connery som Bond. Enligt Norman tyckte Young att Connery skulle vara Disaster, Disaster, Disaster. Svaranden konfronterade Norman med att det var Noel Rogers, en man som jobbade för United Artists som tog kontakt med Barry. Norman hävdade dock att det var han som tog kontakt med Barry för att orkestrera James Bond-team. Norman och Burke Rhodes, som är en orkestrerare och jobbar med Norman, skattade ett möte med Barry den 9 juni där Barry fick en pianoversion av Bad Sign Good Sign att jobba med. Försvaret hävdar att detta möte var för att diskutera en film vid namn Call Me som Broccoli och Solsmann gjorde och som Norman skulle skriva musik till som Barry skulle arrangera. Och det som händer här det är alltså att försvaret försöker under korsförhöret få det till att Mount Norman hade fört fram ett förslag spelat in det och fått det nekat och att det var producenterna som tog kontakt med Noel Rogers som i sin tur tog kontakt med Barry. Detta förnekade alltså Norman. Och beroende på vilken version som är sann så skulle ju detta få olika implikationer. Och de olika åsikterna kring detta var en stor del av rättegången. Dag fyra inleddes med, med att Monty Normans exfru Diana Miller vittnade och korsförhördes. Hon sa att Monty Norman under januari och februari 1962, när hon var på plats i Jamaica, inte skrev något bondtema men att han funderade på det. Senare pratade han om att använda Bad Sign Good Sign från den inställda musikalen The House of Mr. Biswas och att Barry fick uppdrag att arrangera det. Hon sa att hon även inte minns att Monty skulle ha presenterat något tema för producenterna men att Dr. No's Fantasy var hans första försök till att skriva ett bondtema. Hon sa även att hon var säker på att åtminstone två möten mellan Norman och Barry hade ägt rum samt att hon vid ett tillfälle ska ha levererat ett kuvert till Barrys lägenhet. Svaranden sa att det är osannolikt att vara musiknoter eftersom att Norman endast kan skriva musik på ett enkelt sätt. Denna kommentar gjorde Diana Miller mycket upprörd. På samma dag vittnade även Normans nuvarande fru och det var hennes vittnesmål om kvällen som jag använde som inledning till den här delen. Bägge parterna hade även sin musikvetare som kom med sitt utlåtande om hur bond Doctor Dr. Fantasy och eh, St. Barrys övriga musikaliska verk hängde ihop. På kärnens sida var det Dr. Stanley jag kommer inte ens låtsas som att jag kan uttala här men Sade från Trinity College. Han bröt ner Bond-temat 60 takter i olika sektioner. Eh, han menar att den huvudsakliga delen till riffet kom från Bad Sign Good Sign Eh, och även eh, andra pop delen kom från Normans Bad Sign, Good Sign. Även om den var något modifierad och hade en mera, vad ska man säga, ondskafull känsla över sig. Vämtdelen var inte från låten men var Common Property. Och det här är något som jag kommer återkomma till lite senare. Anmerade även att den sista, eh, sista delen i tariffet kom från Doctor Nose Fantasy. Eh, och jag tycker att vi tar och jämför det för det här är tycker jag säger jag nu väldigt speciellt av totalt 60 takter bedömde han att 50 kom från bad sign good sign han menade även att delarna som tagits därifrån är av fundamental betydelse för bontemat och att Martin Norman är den främsta kompositören av verket Ambarris inflytande sa han att eh, stilen som den orkestrerades finns i Berry's tidigare verk men att bontimmat är citat more striking. Dr. Seyre var det sista vittnet för kärandesidan. Dag fyra eh, avslutades med att en man som heter Wayne de Nicolo gav ett vittnesmål som sedan avslutades på dag fem. Och Wayne var advokat åt Sunday Times och hans jobb stod i att ringa vittnen för att få äh, olika former av skriftliga vittnesutlåtanden. Wayne ska då prata med Peter Hunt som klippte Dr. No och det här skedde i april, ska ha skett i april 1999. Hans sa då att det definitivt var John Barry som skrev om temat. Monty Norman ska ha skrivit ett tema som blivit nekat vid inspelningen. Han ville dock inte ge ett skriftligt vittnesmål till rättegången då hans minne var väldigt dåligt. och Bland annat så ska han ha trott att Bomteamet spelades in på vintern när det i själva verket var i juni. Därefter vittnade Vic Flick som spelade den berömda gitarrmelodin. Han sa att han besökte Barry i hans lägenhet under perioden han arbetade på James Bomteam och såg notblad ligga utspridda i lägenheten. Han diskuterade även temat med John Barry och sa att han. Vid tidpunkten inte kände till varken Monty Norman eller Bad Sign Good Sign. Nästa att vittna var en musikexpert på svarande sidan vid namn Guy Prothro. tror jag att man säger. Nu säger jag så i alla fall. Han har varit inblandad i över 3000 rättegångar som rör upphovsrätt och så kallad piracy. Enligt han var riffret från Bad Sign Good Sign inte speciellt intressant. Han säger även att Bond-temat kan bli identifierat genom sitt vamp och är en signifikant del i det musikaliska verket. Han menar att bad sign, good sign saknade den energi och slagkraftighet som finns i James Bond-team. Han passar även på att spela upp musik från Barrys karriär. Bland annat spelades Poor Me, Beat Girl och Bees Nies. Och jag tycker att vi tar och lyssnar lite på dem. menar att bondtemat passar perfekt in i Barrys karriär men att det inte fanns, finns något som ens liknar i Morty Normans han sa förvisso att riffet liknade i Bad Sign Gunside*, men att det inte är samma och John Barry var enligt hans mening åtminstone en del av bondtemat och enligt hans erfarenhet ska Barrys bidrag åtminstone räcka till att bli med medupphovsrättsman Tanken var att John Barry skulle vittna på dag 6 men det fick skjutas upp till dag 7 på grund av lunginflammation på dag sju hade han tillfriskna tillräckligt för att vittna och gjorde så under nästan fem timmar. Barry inledde sitt vittnesmål med att sammanfatta sin karriär och hur han började arrangera och komponera. Bland annat spelade han upp flera hittar som John Barry Seven eh, haft under vilket ett eh, litet missöde skedde när han skulle spela upp Beach Girl men Doctor No's Fantasy började spelas upp istället. Till stöd för sitt vittnesmål hade han sin dagbok från 1962 som han nyligen hittat. John Barry menar att han kommit i kontakt med Dr. No genom ett samtal från Noel Rogers som jobbade på United Artist Music i London. De bestämde sig för att mötas nästa morgon lördagen den 9 juni 1962. Rogers ska då förklara förklarat att Norman hade blivit anlitad för att göra scoret men att producenterna och regissören Terence Young inte var nöjda med huvudtemat som spelats in tidigare i veckan. Rogers hade föreslagit John Barry för producenterna han skulle få i uppdrag att titta på vad Norman gjort och försöka rädda. Det. Barry fick också veta att Broccoli och Solsman hade rättigheterna till nästan alla eh, av Flemings romaner. Och att Barry skulle få möjlighet att komponera till framtida filmer eh, om Doctor Who skulle bli lyckad. Eh, och om de var nöjda med hans jobb. För jobbet nu skulle han dock bara få 250 pund. Villkoret var även att Monty Norman skulle få kredit för musiken. Efter en stund anlände Norman till mötet och gav Barry ett manuskript till bad sign, good sign. Barry sa i rätten att han aldrig hade hört musiken spelats och att manuskriptet var förvirrande och inte förmedlade speciellt mycket. Bland annat saknades tempoangivelse. Roger ska enligt Barry ha sagt till Norman att Barry skulle få fria händer. Norman ska då ha svarat, go ahead, I'm not proud. Barry ska ha gått hem efter mötet och börjat arbeta. Berry ska själv inte ha varit nöjd han tyckte, han tyckte inte alls att det passade som bon tema. men han tog i alla fall de två första takterna la till noter och orkestrerade för blåsorkester På tisdagen kom Vic Flick förbi för att jobba med gitarrljudet till riffet och inspelningen skedde den 21 juni 1962 Och nu tillbaka till vampet John Berry menar att det används många gånger och att det ursprungligen kommer från Artie Shaw's Nightmare som låter så här. Och precis som Dr. Seidy menade så är nog vampen så kallad common property. Det har helt enkelt använts väldigt många gånger i musikhistorien. Bland annat av Artie Shaw på 30-talet som vi nu hörde och Kurt Vale i spålet Lonely House från 40-talet som låter så här. Berry hade även själv använt ett liknande vem till låten Poor Me från 1960-talet. Vi lyssnade på den lite förut men vi kan lyssna på den igen. Det ska ha funnits något form av vamp på manuskriptet Barry fick men Barry menade att stilen det har på inspelningen var helt tack vare honom. Barry accepterade dock att riffet hade sitt ursprung i två takter från bad sign, good sign, eh, men att det var i en helt annan tonart och att han hade lagt till noter. Barry menade att Normans, Normans musik var ett skelett som han hade byggt på. Han poängterade också tydligt att förutom dessa två takter så tog han ingenting från bad sign, good sign. Barry sa att han skrev allt från lördagen till tisdagen när Wickflick Flick kom förbi. Vidare hävdade Barry att han aldrig träffade Norman och Rhodes för att eh, diskutera Dr. No som de eh, påstod. Däremot så träffades de för att diskutera Call of den 8 juni, alltså dagen innan de började arbeta på Bond-temat. Eh, han ska aldrig heller ha besökt Norman i hans lägenhet för att arbeta på James Bond-team eller ens ha fått några instruktioner från Norman. Filmen hade så småningom premiär och John Barry gick och såg den. Undervisningen blev han mycket förvånad över att musiken var över hela filmen. Han ringde upp Noel Rogers och sa att han hade fått betalt för att skriva ett stycke musik till förtexterna och ändå så användes det över hela filmen. Rogers sa att Broccoli sa att man inte var beredd att betala honom mer men att han skulle anlitas för From Russia with Love. Under rättegången fick Barry den direkta frågan: Did Monty Norman write the James Bond theme? Barry svarade: Absolutely not. Under korsförhöret så pressades dock Barry väldigt hårt och Barry ska flera gånger har sagt emot sig själv bland annat när de gick igenom tidslinjen igen, fast då gick de baklänges från inspelningen den 21 juni och när de kom till mötet sa att uh, han träff äh, träffade Rogers Norman den 16 juni så insände Barry men Barry hade ju redan etablerat att det var den 8 juni och dessutom så var Norman i Paris den 16 juni, så det kan ju omöjligt ha skett då Personer som var på plats under rättegången menar att Barrys svaga insats under förhöret skadade Sunday Times chanser att eh, vinna väldigt mycket samt att advokaterna mer noggrant borde ha förberett John Barry för att undvika misstag. Eh, en person skriver att Barry till och med hade svårt att förstå frågorna från Sunday Times advokater. Efter att eh, huvudfanningen avslutats med plädering från kärande och svarande gick Göring till överlängning. Under överläggningen satt för övrigt alla parter och inblandade och tittade på Dr. Note tillsammans. Jörgen beslutade att bifalla Monty Norman talan och han fick 30 000 pund i skadestånd. Eh, till medias kommenterade Monty Norman därmed The Sunday Times always said they, they were only interested in the truth. Now they got the truth. Och avslutningsvis då så skulle jag väl vilja ge mina synpunkter lite på det här. För det första, även om Monty Norman fick framgång med sin talan, så innebär inte det att Göring trodde på exakt allt av hans historia. Jag är personligen i alla fall övertygad om att påståendet att han inte ska ha gjort en inspelning för ett förslag till Bondtema som blev nekat, och, att, och hans påstående att vad han själv som kontaktade Berry absolut inte stämmer. Det beror på att det är flera vittnen som säger att det skedde en inspelning och, och att det trots allt faktiskt finns ett spår som är en variant av Dr. Knows fantasy som har titeln The James Bond-team. Och även dagbok stödjer ju faktiskt detta. Men man får ju trots allt inte förneka att det finns, eh, eh, finns likheter mellan Monty Normans verk och Bondtemat Och eh, en till grej som jag skulle vilja ta upp dig är lite där, varför vann Monty Norman, varför vann John Barry? de som var på rättegången hävdar ju att hade Barry gjort bättre ifrån sig under korsförhöret så hade det slutat annorlunda jag vet inte om det stämmer och jag vill inte på något sätt göra det till min åsikt men jag tycker kanske att vi kan uppmärksamma en sak och det är att vem var det egentligen som skulle bevisa någonting i det här vem var det som hade bevisbördan och bevisbördan låg ju faktiskt på Sunday Times, därför att bevisbördan i förtalsmål handlar om att, handlar om, att eh, om en tidning i det här fallet påstår något så måste de kunna visa att de faktiskt talar sanning. Det enda man behövde bevisa det var att Sunday Times hade skrivit artikeln, vilket de ju givetvis hade, och Sunday Times förnekade ju inte ens det. Eh, varför skulle de göra det här för övrigt? Eh, och att det hade skadat hans, eh, eh, hans rykte. Att det hade varit ärekränkande helt enkelt. Och så länge han lyckas bevisa det samtidigt som Sunday Times misslyckas med att visa att John Barry, att det var John Barry som skrev temat så skulle han faktiskt vinna. Och om bevisbördan ligger på Sunday Times, då blir det också så att, låt säga att man kan tänka sig, om man sitter som görmedlem och kanske tror på bägge två, ja, då har väl kanske inte Sunday Times lyckats nå beviskravet. Men jag uppmanar hur som helst eh, Ni som sitter och lyssnar Att själva lyssna på dessa stycken musik Och bilda er er egna uppfattning Och jag hoppas ändå att det har gett er en liten känsla Över hur det var i salen under huvudhandlingen Samt att det har gett er en större förståelse För vad bråket om bondtemat Konkret handlar om Och nu vänder jag mig till mina poddkamrater och frågar Vem skriver jag bondtemat? Ja, Nej, men jag har alltid Hävdat att båda Alltså Uppenbarligen så finns det material i bontemat Som kommer från Monty Norman Alltså det, det går inte att säga någonting om det Alltså så Kan inte bontemat Låta som det gör utan Monty Norman och det kan inte låta som det gör Utan John Barry Så att Grundmaterialet, en del av det kommer från Monty Norman, men utan Barry Så hade den absolut inte låtit som ni gör Så att Båda ska ha cred mm. för bontemat. Det är så enkelt tycker jag att det är faktiskt. Mm. Ni uppmärksamma lyssnare kanske eh, märkte att jag inte valde att diskutera att jag först sa att de diskuterade bondtemat i sex olika delar men att jag inte pratade någon om, om något om outrott och bryggan och anledningen till, till det är att det verkar vara helt uppenbart att det är Barry som skrev det och det finns inte speciellt mycket material om vad, det var som faktiskt, vad de sa på huvudhandlingen om det här. Förutom att musikvetaren som var för, för Monty Normans räkning uppenbarligen tyckte det. Men det verkar vara helt klart att i alla fall de bitarna skrev John Barry. Sen, det är jättesvårt där. För precis som du säger, hade inte John Barry kommit in så hade det, det hade ju aldrig låtit på det här sättet. Nej, det är ju John Barrys sound. Ja. Men samtidigt så själva riffet. Hade du inte låtit så om inte Montenormar hade skickat vidare sina idéer. Mm. Eh, de är för lika helt enkelt för att det ska vara slump. Jo, helt klart. Jag har också alltid hävdat som, som du säger Rickard att det är, skulle tillfälligt 50-50 tycker jag. Eh, för just ja, Barrys tidiga verk låter ju väldigt likt just Beat Girl i soundet och stilen. Just eh, låter väldigt likt The James Bond-team som, som förekom i Doctor Who. No. Så att jag, nej, jag, jag tycker det, det är lite märkligt att Monty Norman fick alla rättigheter och alla royalties. Men det, är väl det, det, har ju, det är just det att det aldrig har varit någon rättgång om vem som ska få eh, rättigheterna till det, utan det var ju som sagt Norman mot The Times. Ja, exakt Hade Berry verkligen brytt sig och velat haft en rättegång om vem som skrev bondtemat så hade det. Jag vet, det vet man inte, det hade slutat. Det kanske hade slutat på ett annat sätt. Ja. Han fick ju i alla fall skriva 11 filmer totalt, totalt. Ja, och sen, Musiken alltså, Barry Sen att Monty Norman fick krediten Det var ju för att eh, Barry gick med, gick med på det När han tog uppdraget han eh, det. Ja, mm. exakt eh, Och eh, vad jag har förstått Så Barry Reflekterade aldrig överhuvudtaget För det enda han ville, det var att han ville Han såg det som en chans att komma in i filmbranschen För det var det, var det han ville göra helt enkelt Ja, och han, mm. han förstod ju det själv att han drog ur det längsta strået. Liksom. Ja, ja, ja, helt klart. Han blev en, en högt ansedd Oscarsvinnande kompositör. Medan eh, Monty Norman han hade sin stor tid på 50 talet början på 60-talet. Eh, mm. Sen gjorde han väl inte så jättemycket mer, så såvitt jag vet i alla fall. Nej, det finns väl en anledning till att Barry är den han är nu i filmmusikhistorien. Och Monty Norman är den han är i filmmusikhistorien. Mm. Så att, ja, det är väl Barry. Barry har ju också Visat att han kan, vad ska man säga, arbeta Med, med Bond-temat och det I, ja, gud vet Hur många versioner Att han är väldigt bekväm med det, så på något sätt Har han ju med det att göra, mer än att han Bara arrangerade mm. det, för han känner sig ju Verkligen hemma med det, det hör man ju på På alla soundtracks som han har skrivit Att han, han kan göra olika varianter på det Och han kan ändra om i det, det, det gör man ju inte på ett, på ett stycke som inte är Ens eget, på något sätt men det är ju också här som det kommer tillbaka lite som det som var i första första tvisten att eh, vad ska man säga bond fans agerar lite som, som vad ska man säga, fan fanboys att de bara ser John Berry som de älskar och sen tänker man men Monk hade ingenting med det här att göra det var bara det var bara John Barry. men jag tycker att det, alltså likheterna det finns ju så pass slående likheter som man in, man kan liksom inte ignorera dem. Eh, sen, absolut inte. Sen är det ju ganska uppenbart att John Barry låt till ganska mycket och förändra den hel del till och framförallt fick det att låta på det sättet som det gör. Mm. Jo men helt klart jag skulle ju själv eh, inte kunna jag, jag skulle ju själv finna det lättare att arbeta med ett tema som jag själv har skrivit än att få ett tema Ja, givet till mig Och sen gör någonting med det I elva filmer Det skulle vara ofantligt mycket svårare i alla fall Ja, och sen måste jag få säga att det Som eh, klinitister är ju fantastiskt Att få höra lite Artie show I eh, podden Alltså det hade jag inte trott Jävlar, Det är en så jävla bra låt när en, eh, Nightmare Så är det, heter ja, det Nightmare? ja Ja, det, det. Ja, det, det. Ja, det är, ja, det är... Ja, han ligger med varmt hjärta, en fin, mm. fin man. Ja. Ja, men det är ju alltså just att det är Common Property, just det där. De där ackorden är ju ganska vanliga egentligen, tycker jag. Ja. Jag, kan ju, jag hörde dem ju så sent som i spåret One Day på Pirates of the Caribbean, at World's End. Så används det och nu man använder det ju i, i den varianten med dur-ackord dur på slutet. Um, så att ja, det är ett väldigt vanlig, en väldigt vanlig ackordföljd. Men jag tänker ju automatiskt på Bond men... Ja. ja men det gör ju alla nu för att Bond ja. är så galet Ikoniskt mm. Nu över till en, en fråga som jag skulle vilja lyfta på tal om Bond -temat. för Vad enligt er är Liksom Om jag säger James Bond team Vad är det som kommer upp i ert huvud Vilken del är det som liksom Vad tycker ni att det mest identifieras med bont temat. Och nu ska väl en del utav den här. Gitarrdelen. jag skulle Ja, jag skulle säga ramda dam dam dam dam dam dam, dam mm. den grejen. Ja, det är ju för mig bont temat. Ja, jag tänker ju jag tänker ju vampen alltså. Det är ju faktiskt det. Inledningen. Ja. Oj, ja. Men det är ju för att i den som har dykt upp i vissa titelåtlar och det är det som gör det är det som är på något sätt. Ja. jag skulle mm. nog säga det är ju gitarrdelen är ju mer melodin. Det som du säger, Ricka, det är ju mer akorden, liksom. Mm, ja. Ehm, så att jag vet inte, det, ja. Det ju, den ligger ju bakom just delen. men... Jag vet inte, just när gitarren kommer in så känner man shit, det här är The Bond-team mm. liksom. Ja, jag skulle nog också säga gitarrdelen. Ehm, vampet är ju... Det är ju där, men jag har aldrig riktigt sett det som huvudgrejen. Ehm, skulle jag välja liksom... Om jag var tvungen att spela en del av någonting och säga att det här är skulle det bli ett här melodin mm. Det är för mig är det just det här att den går att använda till... Den går att använda med andra typer av melodier ovanpå och så blir det automatiskt bond. Alltså, bara så att... Ja, men att man lägger in den i You Know My Name så är det helt plötsligt... Oj, det här är en bondlåt. Fan, det är ju för att vampen ligger i låten. Mm. Eh, Ja, samma sak med att den slängs in i Goldfinger och i Skyfall och i Thunderball. Att det liksom, därför blir de så ja det blir så jävla gedigna, grymma Bond-låtar för att vampen slängs in. Det är på något sätt därför jag associerar den mest med Bond. Liksom. Ja, det är lite konstigt att ingen säger bebop-delen, varken ettan eller tvåan, för den används ju ofantligt mycket i Arnolds soundtrack. Han använder den ju hela tiden när Bond har något bondigt. <laughs> ja, det där, det där är ju verkligen en Arnold-grej. Han har ju, han har ju ja. något ja. <laughs> förbi-bott. Han älskar ju den. Han slänger ju in det överallt bara. Mm. Ja, jag tänker ju bara Brosnan flyga iväg med miggen i Tomorrow Never Dies till exempel. Ja. Det är ju ja, Arnold Galore liksom. Så att, ja, jag kan ja, tycka att den, ja. den är, den, just den delen tycker jag är lite svår använd För den är lite korn i hållet. Ja, den blir lite för pompös. Ja. Liksom. Är liksom gitarrdelen är fortfarande grymt cool. Liksom. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Exakt, den går ju att göra så ofantligt mycket mer. Ja. Faktiskt. Men som sagt, Barry kunde göra ganska mycket mer det, bevisligen. Eh, och man kan väl säga också det, med de tre rättsliga tvisterna som jag tagit upp så finns det ju ändå en, en gemensam nämnare och det är ju upphovsrätt och det är inte så där jätte... Jättekonstigt att det är så, att det är där folk bråkar om när det kommer till film och allt vad det är i den här branschen. Det ligger mycket pengar i branschen, det är väl det som gör ja. Speciellt när det är en sån känd serie liksom. Mm. Men om vi ska runda av, då lämnar jag tillbaka till Rickard. Ja, tack för det. men det så förlägger vi de här rättegångsförhandlingarna till arkiven. och ja, Bara igen, rikta ett stort tack till, till dig Emil. Alltså sådana här grundliga och gedigen research jag Önskar att man kunde ha i varje avsnitt Så det är ju ja, Väldigt intressant, riktigt kul ja. Inget ont mot Emanuel kanske <laughs> Nej men det får mot mig själv också Jag menar ja, jo, ju... jo, jag Bara tanken om jag skulle sitta och snacka liksom, I två timmar om jag är en flämming. Jag blir ju kallsvettig bara tänker. Då på. blir det den väl lite hela i ja, solade Exakt <laughs> skulle... bara ett ord skulle bli inverterat Ja exakt om det är någon som har hittat något fel i det jag har sagt så skriv för tusan till oss. För då, då vill jag veta vad jag har gjort för fel. Ska vi rätta det? Någon kommer och säger att allt ja. är fel. Är inte ett enda ord rätt? Ja, då... Måste göra en ja. ny podd. Ja, exakt. Oh. estate kommer då ja, <laughs> ringer så... och klagar. Ja. ja. Nej, men och som vanligt så tackar vi Thomas Drugg och Anders Fred för deras stöd. Och sen så är det dags att blicka framåt. Det är två veckor bara till nästa avsnitt. Och då påsk. får vi faktiskt. Det är påsk och då får vi en liten 30-årskris. Och då tänkte jag att vi skulle testa något helt nytt för att fira istället för ett vanligt avsnitt. Och om det här går som det är tänkt i alla fall eh, så kommer vi för första gången alla sitta i samma rum. Live-kommenterandes. Eh... Vi har aldrig träffats förut. <laughs> Nej, exakt. <laughs> Och så ska vi försöka live-kommentera eh, bond stora avart, <skratt> om vi säger så. Eh, mer Tack om det om eh, två veckor. Mm. Så hörs vi då. Och så säger vi chippen och hej. Mm. Tack och Och kul att du lyssnade. Ja, toodaloo.